Och välkomna till tredje avsnittet av Spela Indie, podcasten där vi spelar indiespel med mig, Anton Albin och min bästa vän i orange, Jakob Mikkelsen. Hej, hej Anton. Hur är läget? Det är bra med mig. Det är bättre med mig idag än det var i förrgår i alla fall. <laughs> Vad hände i förrgår? I förrgår så skulle vi spela in Spela Indie. Och vi tweetade ut det till alla på Twitter och Facebook att nu skulle de lämna kommentarer. Men det blev inte riktigt så. Jag lyckades hälla ut ett glas vatten i min dator. Men jag har, jag har torkat den enligt alla konstens regler och än så länge funkar den. Så nu är vi helt redo. Härligt, vad bra. Så, vad har du gjort i, sen sist? Ja, det har. Jag kom faktiskt precis hem från lite indieaktiviteter. Det är så att bland annat Kell på dataspelskademin här i Göteborg, han ordnar nu mera en indifika varannan vecka. Och där så träffas vi indie och sitter och har mysigt och knackar på kod eller pillar med grafik och ja, lär oss av varandra. Okej. Vad hände vi hade, idag då? Ja, det, det, var, det var fika och <här> e e Erik Svedäng hade med sitt e nytryckta kortspel faktiskt. Som eh, ser riktigt lovande ut. Det är så här feudal Japan-tema på det. Jag har provspelat det förut. Vi satt och spelade på en pub tills vi blev utslängda. Och eh, jag var nu tvungen att sticka för att spela in eh, innan vi hann börja köra. Men eh, jag ser fram emot när det finns ut att köpa. Okej, vad är det för slags kortspel? Uh, nu satte du mig på pottan lite jag minns inte riktigt reglerna det var typ två år sedan som jag senast körde men det är i det är liksom man spelar mot varandra uh, och uh, uh, ja spelar ut kort mot varandra och försöker klå varandra så i alla fall för mig att det bara är för två spelare det är ruskigt fin eh, eh, konst på det nu. För att är en ryss som har gjort det. Men det ser verkligen ut som så här gammal japansk konst. Okej. Vad har du spelat sen sist då? Ja, jag har eh, spelat en del Wii U faktiskt. Eh, som jag nämnde förut så har jag skaffat Deus Ex Human Revolution Director's Cut till Wii U. Mm. Och eh, det... Börja att köra på det. Jag är inte riktigt kompis fortfarande med konsol, FPS och styrningen och sådär. Och jag tycker faktiskt det ser ganska dåligt ut grafiskt. Liksom. Det hackar på i 20-30 bilder per sekund. Det, är ganska, det känns ganska lågupplöst. Och det, det är verkligen inte riktigt den upplevelse man vill få av liksom den definitiva versionen av ett spel på Wii U men okay. eh, jag, får, jag får svälja det eh, det är kul gameplay jag dör ganska mycket i början men jag brukar kunna dö ganska mycket just i början utav eh, såna här stealth innan jag riktigt har kommit in i det förutom det så har jag också kört mm. eh, Earthbound på Wii U jag, jag, jag har kört det på emulator faktiskt eh, typ halvvägs in men så läste jag på lite bakgrundshistoria hur mycket fansen har kämpat för att få det här mm. utgivet på på EU eller på Virtual mm. Console och bara så här shit, jag, jag måste slänga lite pengar på det här ändå för att visa att, för Nintendo att det ändå var liksom, att, att det var ett bra val att släppa det på mm. Virtual Console och det är himla mysigt att ja. spela på gamepadden och sådär, men eh, jag önskar att jag kunde föra över mina saves från från emulatorn, så att det inte behövde börja om. <laughs> ja, och Earthbound är ett av mina favorit RPG, det är ett av första jag spelar på emulator då eh, för att, ja, det, det kunde, man kunde inte få tag på några av de här pärlorna när det begav sig för att det var så sjukt dyrt eh, Och köpa dem på Tradera för tio år sedan liksom. Eller mm. mer eller vad det var. Men Earthbound, alltså det är ju himla, himla mysigt. Jag, jag blev jätte, jätteavundsjuk på, på er som har Wii U när det, när det släpptes. För jag har väntat länge på att få spela det liksom med en riktig så här... Super Nintendo-kontroller, man ska säga. En riktig liksom kontroll framför tvn. Jag har ju börjat spela med tangentbord när jag var liksom 12 år gammal. <laughs> eh, och så har jag inte vågat liksom, ta mig an det sen dess. För jag vill ta mig an det på riktigt liksom med kontroll och allting. Och det var ju många som sa att det aldrig skulle släppas en eh, portning av det på någon konsol. På grund av att det finns så mycket eh, liksom... Eh, ja, homager till, till Beatles-musik och, och sådär i spelet som, som ja, det, var, det gick rykten om att det skulle liksom inte gå att släppa på grund av det. Men det gick ju upp, utmärkt. Och så finns det ju en uppföljare också, till Game Boy Advance, som jag inte heller har rört, för att det släpptes bara i Japan. Och eh, det finns ju en fanöversättning. Jag följde den bloggen tills översättningen släpptes och så typ Wow. glöm ska för mig <laughs> um, Men jag följde den väldigt aktivt Och längtade efter att få spela det Men så har jag fortfarande inte gjort det Och det var ju många år sedan nu Det ska jag ta mig an någon dag Skitmysigt Men um, ja, vad har jag gjort sen sist då? Jag har uh, spelat jättemycket Playstation 1-spel mm -hmm. uh, Dels så har jag spelat Final Fantasy IX oh, Bra uh, val Ja Ja, verkligen. Det är så himla mysigt. Eh, men jag tyckte det var lite sekt. Alltså. Jag började med det och så liksom, eh, kom jag inte in helt, helt i det. Jag kände att den här helgen vill jag spela ett spel som jag hinner spela ut. Liksom. Eh, mm. Så jag gav mig an Parasite Eve istället. Parasite mm. Eve det är, är ett eh, har jag squares... Provat. Nej, okej. Okay. Det är ett skärspel som släpptes till PlayStation 1 då. Sent 90-tal. Äh, och man är en äh, kvinna som arbetar för typ CIA, FBI liknande. liksom New York-polisen. NYPD i alla fall. Äh, och äh, man är på Manhattan på julafton med en, på en date Och går på opera. Äh, och... Äh, så börjar operasångerskan i ett crescendo att brinna och eh, kraften från, från den här sången eller man ska säga kraften från, från den här personen på scenen eh, liksom eh, sprids ut i publiken, så delar av publiken fattar eld. <går> så börjar spelet. <går> Där sätts ribban någonstans för, för tematiken i spelet, det är så himla, himla häftigt. Uh, I intro, intrott så gråter frihetskudinnan. Uh, och man får se så delar av, av den här operan som, som brinner och sådär. Uh, otroligt mäktigt och väldigt stämningsfullt. Uh, Det låter så här sjukt, typ överdramatiskt nästan. <laughs> ja, jag tror jag sett intrott in på en här demodisk till PlayStation 1 faktiskt. Det var så här: Oh my god! Allt händer här och det var riktiga uh -huh. människor i det, vilket kändes Jag var lite nytt på den tiden på något sätt. Eh... Ja, och det är liksom... Men hur är det gameplayet? Det, det är bra faktiskt. Det är lite repetitivt med striderna och sådär, men det är ju inte random encounters i traditionell mening, utan det finns liksom hotspots i, i miljön man rör sig i och där kan man möta fiender. Så när man backtrackar miljöer om man typ tappat bort eller såhär, vet inte hur man ska komma förbi en dörr för det börjar nyckel och så springer tillbaka och letar då vet man ungefär att okej okay, här kommer det komma fiender och jag tycker att den vetskapen gör det ganska mycket skönare att spela när man när man liksom har tappat bort sig eller fastnat sådär så men det är, det är kul det är, man har lite skjutvapen och det är så taktisk battle halvt turbaserad man har en sån här active time battle på samma sätt som i 7 ungefär. Fast man mm -hmm. kan springa runt i fighten. Och är man bara hon, eh, hon i hon blonda tjejen som är på typ mm. all art? Precis, det är, det är hon ett, man time battle system med bara, med bara en karaktär. Ja, alltså det är ju inte turbaserat eh, som eller turordningsbaserat som, som de flesta Square-spel från den tiden utan man är bara en karaktär Ge mer action betonad fight liksom att du faktiskt rör dig inom området som fighten utspelar sig. Och ja, man, man kan ju undvika slag och sådär om man står tillräckligt långt ifrån fienderna. Så det man gör i princip är att man skjuter och sen så medan man laddar upp sin, sin, sin mätare så trycker man sig bort från fienden och ser till att inte bli träffad och sen under bossar och sådär där skulle så det vara lite mer actionfyllt att det liksom finns de skjuter laserstrålar som man springer bort från eller eh, lite sådana saker men generellt, det är ganska simpelt spelsystem när det kommer till fightingen det häftigaste är ju stämningen och musiken och det är ganska bra story också skulle jag säga eh, lite spännande i alla fall, det handlar om eh, biologi som eh, som spårar ur liksom. Eh, det är det är saker som händer i människorna som gör som skapar den här um, spontaneous combustion <går> uh, grejen. Mm. Uh, men ja, det är kul och som lyssnarna hör här i bakgrunden så är det ju mysig och fin musik. Ganska liksom, bra atmosfär rakt igenom. Rekommenderar jag alla som har ett Playstation 1 och har en, några hundra lappar över när de Besöker Ebay eller USA För det släpptes inte här i Europa Bara den eh, Halvdassiga uppföljaren släpptes i Europa mm -hmm. eh. Var den på Playstation 2 eller? Nej, det kom också var på Playstation Okej okay. ja. Har du spelat något mer då? Jag det. Ja, jag har spelat Flappy Bird Åh, oh, du också Fast jag, jag, jag har faktiskt inte kört det. Så jag säger bara du också för att det, det är många andra som också har kört verkar som. <laughs> <laughs> ja, alltså jag eh, såg att det, det var någonting som folk eh, skrev om. Typ, åh, det här spelet har världens som hitbox. Och sen såg jag den här videon på någon som slog sönder sin mobiltelefon. Videon hette How to beat Flappy Bird. Secret, the secret behind. <laughs> så um, och så var det någon snubbe som bara, this is how you beat the game. Och så tar han fram en hammare och slår sönder sin mobil. Typ. Den fick några miljoner visningar i alla fall. Den hade jag sett. Och så sen så såg jag att folk tweetade om att spelet skulle tas ner. Så då tänkte jag att men då måste jag hinna in och ladda ner det. Gå in på App Store. Och så är det redan nere. Darn it! Uh -oh. Men jag träffade en kompis på tunnelbanan. Och så började vi prata om det. Och så sa hon att. Men jag har det här på min telefon. Du kan få prova om du vill. Så då fick jag prova mm. det. Fett värt det, dålig. eller hur? Ja, sjukt, sjukt värt allväntan. Uh, ja, alltså man flyger mellan rör, gröna rör som ser ut som inspirerade av Super Mario. Och man är en fisk, fiskliknande fågel som ser dörpig ut, som ser lite ut som den där fisken i Mario. Uh, och man, ja, det är dåligt liksom. Det är jättedålig kontroll. Uh, kontrollen hade varit mycket bättre om man... Om man hade haft en knapp. Nu duttar man ju på skärmen för att flaxa en gång. Och liksom komma uppåt. Och sen sjunker man om man inte tycker. Och lite som när man simmar åt sidan i, i 2D Mario liksom. Bara det att när man inte har en knapp utan duttar på skärmen. Så blir det inte lika bra respons. Det blir inte så taktilt som en eh, knapp är. Ja, det saknar jag också i, i Simogos eh, Elite Beat Bandits. Eller vad nej, nu säger jag fel nu Blandar ihop det med Elite Beat Agents. Det heter... Uh, Beat Sneak Bandit. Beat Sneak Bandit. Heter det. Det, det, det tycker jag är ett supermysigt spel. Men, men det hade också varit bättre om man hade haft en knapp bara. För att när man ska trycka i takt. Liksom, eller ha en väldig precision. När du tryck, när knappen trycks ner. Att det ska vara liksom, hårfin precisioner, Då vill jag ha en knapp. För skärmen liksom när man duttar på en skärm. Speciellt en iPhone-skärm. Så är den ju så otroligt känslig för... liksom Snuddande beröring. Det är bättre på DS på det sättet. att Där krävs det ju en penna, en stylus som faktiskt trycker till liksom, rent fysiskt mycket mer än bara att den snuddar emot. I alla fall. Ja, du, kan, du kan ju hålla finger, ja, speciellt med knappar så kan man ju faktiskt hålla fingret på knappen till skillnad från på skärmen och liksom bara trycka precis när det behövs. På skärmen så vet du inte riktigt om avståndet från den och så vidare. Så det är ja, precis. Mm. Mm. Men eh, sen provade jag Flappy Bird MMO också, det var väldigt kul What? Är det en klon som man typ ser massor av Ghosts utav andra spelare eller vadå? Nej, eh, eftersom, nej, det är inte Ghosts utan det är faktiskt folk som spelar live eh, När jag var inne mm. så var det några tusen som spelade samtidigt som jag Så då ser man alla fåglar flyga samtidigt och dö och Lite som i, i Super Meat Boy när man har spelat en bana hundra gånger Lite som Trackmania, de har också så här att det kan vara hundratals personer som kör samma bana men man, man liksom bara kör rakt igenom varandra. Ja, okej. Ja, men så det är... Ja, det, det, ah, det är Flappy Bird liksom. Vad ska man säga? Det, det går till historien som det kortaste succén och mest hatade och mest älskade. Min kompis där på tunnelbanan, hon tyckte det var helt fantastiskt. Eh, hon Oj. tyckte det var bland... Alltså... Ja, det, hon sa väl det liksom i, i liksom för, för att skapa en slags kontrast till, till hur dåligt jag tyckte det var också mm. <laughs> men, men hon liksom Spelar mycket och, och tycker att det är Väldigt roligt Så jag vet inte Måste Jag tycker ut vi ska gå vidare kanske? Det är nog inte en enda podcast Jag lyssnar på som inte har Snackat om det spelet Så här, Allmänna teknikpodcasts <laughs> Spelpodcasts Allting, <laughs> oh my god ah, Okej okay. Men nu är ja, det men... nere. Ja, nu är det nere i alla fall. Sen har jag spelat första timmen i Outlast. Ett skräckspel som finns till PC och PS4. Mhm, mm Ja, inte hört talas om det, tror jag. Det oh, Okej. Okay. Det, det alltså, titeln låter ju som så många andra, men eh, om jag tittar på en bild på det så kanske jag skulle verka lite mer bekant. Ja, det är... Eh, ja, det... Det är en ganska anonym bild där också. Men det är ett första persons spel. Man går in i en före detta mental sjukhusanstalt. Och ja, man ska in där och undersöka. Det är lite... Dåligt motiverat, tycker jag, varför man ska in där och hålla på och bråka. <laughs> eh, men ja, så är det lite så här... Ganska traditionellt så att man hittar liksom logs, eh, logganteckningar och, eh, och sådär. Men, men det som jag gillar eh, framförallt är att huvudpersonen antecknar saker man ser. Mm. Så när du går igenom ett rum och ser att någon i blod har skrivit typ Don't touch the magic wand of doom på väggen, eh, så kommer huvudpersonen skriva en liten anteckning om att så här, åh jag såg det här skrivet på väggen under vad den personen, vad som hände i det här rummet, lite så eh, som skapade ett, ett djup i miljön utifrån vad man själv har upplevt som spelare snarare än vad någon fiktionell karaktär har upplevt jag tycker att det känns mycket närmare än när, typ i Silent till när man hittar det en, ja liten logg från någon som någon annan har skrivit så det, det gillar jag men annars så ganska svagt, svagt spel när det kommer till skräcken, tyvärr man har fått väldigt tidigt möta monstret och jag, jag har svårt för för det när monstret är så pass konkret som det är här, här finns det liksom ja, typ galna människor som ser lite så här som burn victims liksom. Mm. Eh, är det mycket jumpscares? Eh, lite grann. Eh, men de gillade det faktiskt. Man öppnar en dörr långsamt så här. Eh, och så typ är det en person som hänger där inne, död eller så vidare. Eh, och, så, och liksom bra ljudeffekter och, och ljusättning och sånt. Så det, det tyckte jag var bra. Men, men det är snarare det här att man ska gömma sig. Eh, precis som i, i alla bra spell så ska man undvika fienderna eh, för att överleva. Men det, det som brister här är att fienderna är så pass eh, eh, våldsamma och jagar dig liksom aktivt och söker upp dig. Till skillnad från typ Amnesia där mörkret är din fiende, eller Clocktower där, eh, där du bara gömmer dig och, och fienderna är liksom ganska följer ett mönster på, på ett annat sätt. Eh, eller i Silent Hill där monsterna är långsamma ofta och liksom eh, långsamt tar sig efter dig och du är bara säker när du är i rum utan ett monster. Eh, I det här spelet så ska man liksom gömma sig bakom saker och hålla sig borta och när man väl blir sedd så kan man springa och in i ett nytt rum och gömma sig under en säng och så vidare. Eh, och jag tycker att jag kom lite monsterna lite för nära. Sådär att du vet jag kan ställa mig och gömma mig för den och så ser jag den på nära håll och börjar se att den upprepar sina animationer och den börjar säga om samma saker och man märker liksom att spelet har en, en lite lägre budget och att det är ett indiespel och så vidare eh, till skillnad från Amnesia där, där jag aldrig märkte riktigt att eh, att det brast i liksom produktionsvärde så. Det låter som att man Men, får se monsterna mycket mer i det här helt enkelt än till exempel Amnesia Ja, precis. Det är verkligen så är det ju. I Amnishas så blir, blir jag vett skrämd varje gång jag får se monstret. Och även mm. så här i efterhand så har jag svårt att återkalla exakt hur det såg ut. Bara att det var sjukt jävla läskigt. Och det, det är precis så det ska vara tycker jag. I, I Outlast var det inte riktigt så. Det var lite för in your face. Um, I övrigt så har jag inte spelat så mycket mer jag har sett på när en kompis spelade Supernots, som är ett äh, finskt äh, indiespel. Mm. Fast de har flera miljoner i ryggen, så jag vet inte hur indie det är egentligen. <laughs> så, men, men det är en äh, studio i, äh, i Helsingfors som har fått äh, väldigt mycket finansiärer för att skapa ett slags Minecraft-liknande spel i rymden. Men det som är väldigt spännande med det här är att det har en story och eh, single player kampanj liksom. Menar du att Minecraft inte har en story och eh, kampanj? <laughs> Nej, inte från början i alla fall. Eh, men eh, det såg väldigt spännande ut. Eh, det, det var, jag, jag är väldigt sugen på vad, vad Supernaut kommer bli. Innan har jag mest skrattat åt att det är liksom ett galet finskt projekt som som eh, investerare som inte kan någonting om spel, slänger massa pengar på för att de bara, åh, det, det är nästa Minecraft, det kommer, det kommer bli stort och så investerar de sina pengar i det eh, lite så har jag sett det, men det kommer säkert bli coolt det kommer släppas till mobila enheter och det utvecklas av Grand Crew Games en liten eh, studio som gillar att dyka öl på, på hustaken, säger de på deras sida <laughs> Nice Mm Eh, sen har jag en spaning också mm -hmm. Jag såg på eh, En film som jag har stört mig På i, Sen jag föddes eh, Det är en film med Tom Hanks Där han blir till barn Den heter Big Mm -hmm. eller tvärtom, det är tvärtom han blir vuxen, <laughs> jag har precis sett när jag kan inte så återkalla den <laughs> men på, på framsidan det som störde mig genom hela min uppväxt var att de gjorde, den här fanns på VHS och DVD och jag minns att på vår lokala videobutik så var det en stor poster med honom på eh, och han ser så här otroligt inställsam inställ ut och har så här len eh, mjuk beige hud och jag vet inte, jag har bara stört mig på hans ansikte på den, på den filmen. Det är 80-talet, han var både ung och airbrushad, säkert. <laughs> Exakt, och det är väldigt, väldigt amerikanskt liksom, fotofilter. Men hur som helst, mm. så, så härom kvällen så, så var jag trött och så tänkte jag gå och lägga mig men kände inte riktigt för det. Och så satte jag på Netflix och så var hans face där. Och jag bara kände att nu måste jag ta ett tur med, med det här problemet. Så jag började titta på den. Det är ändå liksom Tom Hanks film och gjord av kända regissörer och ja, ska vara välskriven och så. Så jag såg igenom den och spaningen som kommer här då är att han förtrollas ju till att bli vuxen. Han blir 20 år äldre och är från att vara 11. Så han är då 31 år gammal och gillar massa leksaker och liksom är superbarnslig. Så han får då konsultjobb på en leksaks- eller på en konsultbyrå som hjälper till att utveckla leksaker. Eh, och då föreslår han en sak som jag tyckte var väldigt intressant. Eh, det har vi säkert typ alla om som har sett den här filmen, men för, för mig var det nytt i alla fall. Eh, han, han föreslår att han vill göra en interaktiv serietidning. Så det han vill göra är en serietidning där man ska få välja om huvudpersonen ska få eh, rädda personen av intresse eller eh, utmana någonting annat eller liksom eh, sådär. Oh my god, det här börjar låta bekant. Mm, eller hur? Vad finns det för något som är baserat på en serietidning där man får välja val, välja sina vägar och... Hmm. Kan det vara Walking Dead som de designade för 25 år sedan när de skrev Manuset till Big? <laughs> Vem vet. Men det, det roliga också, det han beskriver är typen iPad. Han, han säger att man har en skärm, en liten skärm, och så, sen så har man, eh, har man knappar vid, en knappsats vid sidan av, och där kan man då styra på skärmen vad nästa val blir. Så han ville ha en portabel grej också. Det var inte så här att han ville göra datorspel som var som en serietidning. Utan han ville ha en elektronik där man följer en story och väljer val. Och det skulle mm. vara som en serietidning. Så lite kul. Kul tufft ja eh, Jag ja. vet att eh, eh, det var häftig spaning, verkligen. Ja, nu känner jag att det, jag vill kolla upp. Jag håller ju själv på lite grann och jobbar med läser, liksom. jag har pluggat interaktionsdesign och jag vet att det finns lite så här gamla, gamla vetenskapliga artiklar från 80-talet och sådär när man när det läggs fram liksom kontoret i framtiden kommer ha skärmar av de här tre eller fyra storlekarna och det typ stämmer överens med våra iPhones, iPads, datorer och typ så här konferenssystem med projektorer och sådär och att liksom mm -hmm. de, vissa ganska framsynta forskare i området hade liksom en aning om hur det skulle vara upplagt nu för tiden. Så, mm. ähm, men äh, äh, Ja, alltså att det skulle tas Nej men det är häftigt mm. Och jag, jag kunde inte låta bli att se så här om Jag var ju tvungen att googla det för det är liksom både Walking Dead Bo Walking Dead har ju funnits i några år nu eller ja, två i alla fall. Eh, och eh, så jag, jag googlade Walking Dead och Big och Tom Hanks och, och Pitch och sådär och hittade några artiklar som, som skrev eh, När Walking Dead typ hade släppt några episoder så var det någon som skrev att så här, i Det här förespådde Tom Hanks i filmen Big <laughs> Fast bara i förvifarten, det var ingen som gjorde någon stor grej av det Ja oh. Sen har jag blivit imponerad av snö och is. Jag var och såg Frozen. Och fan, mm. vad vackert norden är, alltså. Jag vill åka till Norge. Jag har jag har bara sett den där fula snögubben. Jag, men det är en vacker film, alltså. Ja, alltså, människorna och karaktärerna är ju som vanligt, eller vad man ska säga, de är för att man inte ska drabbas av Ankan i och gör de ju liksom ganska de är humanoida men de, de är ju alltså de har jättekonstiga proportioner och, och det är fortfarande så här geting media på kvinnorna och sådär Så den är ju, på det sättet är den ju inte så snygg tycker jag, men miljöerna superläckra och isen och snön alltså fy fan Vad snyggt snygg där. Jag minns att jag såg en tech demo för ungefär ett år sedan när de höll på. Jag tror att det var Disney Studios som höll på att de experimentera med is och snö. Realtid. Det var någon snöboll som rullade ner för, för ett berg. Liksom. Och jag minns att jag satt då och liksom dräglade fram datorn över de här. Och nu på i en full lång film. Liksom. Ah, jag tyckte den var suverän den här filmen. Inte bara att den hade snyggt is och snö utan det var en väldigt bra story. Och, och nu ska, ska ju inte ens podden handla om film. Men den klarade bächteltestet. Första två minuterna. Oj. Och det är snarare det är nästan så att de manliga karaktärerna inte får ta tillräckligt mycket plats kan jag tycka i den här filmen. Den är så himla, har så himla bra kvinnliga karaktärer. Och det, det slår nästan över till att de, de manliga karaktärerna blir liksom ganska ytliga och inte riktigt känns realistiska. Och jag antar till att, att det blir så när man gör en, en familjefilm. Man koncentrerar sig på några karaktärer som får blomma ut ordentligt. Men ja, ruskigt bra film. Jättemodern. Den tar liksom... Alla karaktärer får vara karaktärer utan att begränsas av liksom ras, art eller kön. Liksom. Utan den är bara... Ja, det är riktigt, riktigt fin produktion. Skönt att Disney är tillbaka. Och jag har också blivit helt... Det är egentligen inte min egen avsikt att se den här filmen utan det var för att jag blev förälskad i en låt som är i filmen som säkert många har hört den heter uh, Let it go det var en vän på Facebook som la upp när en uh, när en snubbe gjorde en cover på den här låten som jag lyssnade på och så blev jag väldigt imponerad av covern så började jag lyssna på den för att jag tyckte den var liksom häftig och så har jag börjat tycka om låten. Och så när jag tyckte jättemycket om låten så var jag tvungen att dra och se på film, filmen. Och jag satt ju typ och fnittrade när, mm. <laughs> när låten började liksom, på bio. Eh, som tur är så är jag väl uppfostrad och satt inte och sjung med och jävlades. Men, men eh, jag satt ju och petade på, på min, min kompis som jag såg den med. Liksom, och bara, det är den här nu. Hon tyckte väldigt mycket om den också. Mm. Jag bara på tal om film så... Eh, senaste Svamp-podd så blev jag ganska så, så här det gjorde mig sugen på att se eh, ner Lego-filmen när Ludin och ja. snackade så varmt om den och dessutom när jag hörde att den var stop-motion-animerad eh, så jag ska ge den en eh, jag ska nog gå och se den sen med Legos track record får vi se hur den klarar Bechtel-testet men eh, <laughs> mm. eh, det ska bli kul att se i alla fall Ja, en, en anledning till varför den klara böckeltestet Frozen är kanske för att den är skriven av... Nu ska man kanske inte vara sån, men den är skriven av en kvinna. Det är första Disney- full filmen som har fått skrivas av en kvinna. <laughs> Hej välkommen till 2013. <laughs> Shit. Men ja, så det är, det, är, det är väl stort på något sätt. Vad har du spelat ja. sen sist? Ja, förutom Wii U-spelen så... Eh, måste jag också säga att eh, jag har, eh, jag har eh, spelat eh, Castlevania, Symphony of the Night skaffade det på 360 jag kände att nu var det dags för ett bra klassiskt Metroidvania mm. eh, jag ville ha någonting som liksom no bullshit, bara springa runt, hoppa slå på saker och utforska och jag känner att det var precis det jag fick, jag är nog inte mer än kanske 20-30% in i det men eh, det är så himla fint. Och jag tycker verkligen om den här typ 32 bitars 2 2D-grafiken med lite så här lite mm. 90 tals 3 3D-effekter och sån ja. grejer. Men det är himla coolt hur man får uppgraderingar som, som bygger på liksom gränssnittet, så man ser fiendernas Man ser hur mycket damage man gör, och sen ser man vad fienderna heter, och så, så kommer man till ett ställe där man kan handla saker. Och det, det är verkligen ett rollspel i action plattformsförpackning och jag mm. har kört liksom Castlevania Metroidvania Castlevanias eh, liksom tidigare det var nog det här mm. första till, som släpptes typ release-titel till GBA Game Boy Advance eh, är egentligen Circle första. of the Moon det kanske det hette jag tror inte det hade en undertitel här i Europa faktiskt men eh, det mm. var eh, också riktigt eh, riktigt eh, bra. Det var det, var det första metroidvania att jag körde faktiskt. Okej, okay, men det var, var det första kär kär gång. gången du körde Symphony of the Night nu? Ja, faktiskt. Jag, jag har typ och... spelat fem minuter av det tidigare. Men grattis, det är ju... Oh, vad kul att du har det kvar och du är 20% in. Och vilken ja. upplevelse. <laughs> jag ska inte hajpa dig okay. för mycket, men alltså det är ju... ja, jag tyckte det var helt fantastiskt. Mm. Men vi får nog anledning att återkomma mer till det senare. Mm. Jag ska också säga det att förutom att spela saker så hämta lite annat också. Jag har suttit och hackat en del på hemsidan. Mm. Och, och där så, som ni, vissa lyssnare kanske har sett så ligger vårt kommentarsystem nere. Jag upptäckte att Discuss som vi använder för kommentarer inte funkar bra med hur vi visar avsnitten. Det går verkligen inte vad jag kan hitta att få diskussat att funka att det ska liksom visas olika kommentarstrådar för varje avsnitt när det laddas in så där på samma sida. Så eh, vi håller på att skaffa ny hosting för sidan så vi kan ha en databas och sånt häftigt som krävs för att köra kommentarer. Egna kommentarer. Vi vill inte att, att lyssnarna ska behöva sälja sin själ till eh, kanske typ Facebook och sådär och det kanske skulle ha samma problem som Discuss och då så har eh, Thomas eh, som hjälper även eh, svampriket med hosting hoppat in och eh, erbjudit oss webbspace för det. Eh, jag tänker vara snäll och hålla, fortsätta hålla avsnitten på, på annan hosting. Men eh, sidan ska vi få ha där. Och tack så jättemycket Thomas. Det blir... Mm nice. Jag håller på att flytta över nu och mecka, men förhoppningsvis så kommer kommentarerna upp igen ganska snart. Förresten så måste jag nämna det också att Thomas Tjej streamar på Twitch och jag tycker jättemycket om att kolla just på liksom typ hänga i chatten och se på när folk spelar på spela live liksom. och se den liksom community som bild kan bildas i en chatt kring en sån här spelare jag tittar mycket på när till exempel Starcraft eh, kommentatorn Day9 håller på att spela olika spel och sådär han är otroligt mm. mysig verkligen sådär, där oavsett vad han spelar så kan det vara kul att kolla på eh, och det, det har varit riktigt kul att kolla där också hon kör typ massor av CS med massor Men... av uh, Counter-Strike-proffs och sådär och även Okej, Minecraft men, och lite jag, jag förstår inte riktigt det här med att alltså, sitter du aktivt alltså i ch chatten och tittar när de spelar eller gör du annat samtidigt eller hur, hur får du det att gå ihop liksom Nej men precis som jag vet inte hur det är med dig men jag har ibland så här vissa filmer som jag tycker om att ha på i bakgrunden när jag gör annat bara för att känna mm. att det händer någonting kanske få lite av filmens stämning för mig är det typiskt typ original Star Wars filmerna eller typ Sagan om ringen filmerna sådär som mm. jag har tittat sönder om men de är nice att ha på i bakgrunden. och Jag känner mm. lite det att det är ganska trevligt att liksom om det är någon speciellt om det är någon man kanske känner lite som eh, man har på eller som man i alla fall har liksom, sett tillräckligt mycket av för att man ska känna att man känner personen lite att ha på det i bakgrunden mm. eh, medan man gör någonting annat kan vara ganska så... Jag vet inte. Det är bara någonting jag tycker jag gillar. Mm. Ja, för jag, jag har försökt titta på vissa streams och sådär, men, men det, jag, jag tabbar ju alltid bort från den, och sen så hör jag bara en massa tjafs, liksom, eller någon, någon sitter och pratar om något som jag inte ser. Men det, det är kanske för att du har mer än en skärm. Du sitter väl inte och liksom tabbar bort från det kanske, på samma sätt. Det, det varierar, men okej. Okay. Det varierar också lite på vilket spel de kör och så där. Nu är kanske inte just Counter-Strike min favoritgrej. Även fast jag är lite sugen nu på att försöka hoppa in igen och se hur, se hur, se hur jag hänger med. Men mm. eh, om man vill kolla på hennes spelande i alla fall så är det Sue Bliss på, på Twitch. Jag gör en liten shoutout okay. till henne. Så... Eh, ja, de sitter väl båda och kör ibland också i den där streamen. Inte bara det. Eh, inte bara hackat hemsida och eh, fixat hosting. Jag Visst jag, glömde säga. Den här. Eh, Thomas och jag typ arbetar granne med varandra ute här, här i Göteborg. Vilket är helt jätteknäppt. Eh, mm. jag, jag träff, vi träffade honom båda på eh, retorresan meetup förra året. Mm. Eh, men det Så var jag först nu som vi ins Ja. Det är först nu som eh, jag insåg att. Eh, som vi insåg att vi faktiskt är typ grannar i alla fall när vi jobbar, så vi går ut och lunchar nu typ okay. hela tiden <laughs> <laughs> vad, vad trevligt Skjut kul att träffa på mer folk från den gamla retroresan Armen mm. Ja, den återkommer vi till var i varje avsnitt det, det är typ en regel nu, efter tre nu i tredje avsnittet så blir det ju <laughs> och vi skapat ett, ett, ett, en vana av det <laughs> Det kommer bli eh, vårt bidrag till vår, eh, eller, ja, den första delen av vår redaktionella loop. Precis. Men eh, <laughs> ja. som vi har, det är sjukt om vi har redaktionell loop efter tre avsnitt. <laughs> Men på tal om den så vad, vad har vi på den här veckan? Eh, vi bara hoppa in och säga en liten grej till eh, på tal om eh, saker som har hänt och speciellt som har hänt ute på den fantastiska Lindholmen på, på ja. Göteborg där, där vi håller till. Eh, jag var på Datastorm också och eh, jag tycker det tillhör lite grann här när vi snackar indie spel Datastorm är eh, Nordens största demoparty och eh, kanske kan vara värt att förklara lite vad ett demopart egentligen är för någonting. Eh, det var så att på glada 80-talet innan internet och allt sånt där så var det massor av ungdomar som eh, tyckte att det var ja coolt att försöka knäcka spelen när de släpptes. Så distribuerades de sen ut på skolgårdar och allt möjligt på disketter. Men eh, Liksom, man vill ju ändå ofta vara kreativ Om man är duktig på datorer Och visa att man är duktig på, dat på liksom, datorer På något sätt och Speciellt på den tiden då man kanske var lite Svältfödd på sätt att visa eh, Vad man kunde skapa eh, Så det började bli populärt att slänga in Egna eh, öppningsskärmar eh, I de här spelen Som man hade crackat kopieringsskyddet på eh, Och de blev med tiden Mer och mer liksom eh, Invecklade med musik och eh, ljud och eh, häftig grafik. Eh, man möttes också upp ibland och delade med sig av sina spel på så kallade copypartyn. Där, eh, eh, ja, där man ofta satt och kopierade liksom spel och program till varandra. Jag var inte med på den här tiden så jag vet inte exakt hur det var. Men jag har hört <laughs> efterhand. Eh, ja. Men det här utvecklades mer och mer och man, man började liksom tävla i att göra så coola sådana här audiovisuella presentationer som möjligt eh, det kommer att kallas eh, demos eh, och det är liksom, man kan se det som liksom, ungefär som små musikvideos det är inte så mycket interaktivitet men man liksom försöker använda på den här tiden var det ju väldigt begränsad och standardiserad hårdvara typ Commodore 64 först och sen Amiga Mm. Eh, så man gick ihop i grupper och gjorde såna här coola presentationer och lärde sig mer och mer om programmering och utveckling. Eh, nu för tiden, eh, eller när datorn kom sen så började man mer och mer tävla i att göra så här med så här typ extrema begränsningar som att få max vara på 64 kilobyte. Eller max kanske 4 kilobyte. Eh, men det här var framförallt någonting som var väldigt stort i eh, Norden även lite grann i Tyskland och Holland och sådär. Inte alls lika mycket utanför Europa och USA och sådär. Eh, och det roliga här är att eh, från de här demogrupperna så utvecklades många av våra stora svenska spelutvecklare. Eh, DICE. Dice. Exempel. Ja, de, de, de fler av de medlemmarna där kom från originalgrundarna kom från en grupp som heter The Silence mm. eh, och Starbreeze, här stammar från en demogrupp som heter Triton finska Remedy som gjorde bland annat Max Payne och Alan Wake, också en eh, också, var också med i scenen som det heter, det heter Future Crew Och eh, också mm. har rykten om att King har någon, att, att folk som grundade King sen också har rötter där i, mm -hmm. men eh, det har jag inte eh, hört om ja massor av folk från några som heter Panda Design som jobbar där men eh, så det är ganska det kan mycket väl vara så att liksom den svenska spelindustrin fick liksom en boost i början av att vi hade massor av intresserat folk som liksom redan hade jobbat tillsammans och eh, lärt sig riktigt mm. avancerade knep och utnyttja de här plattformarna i och med demoscenen. Och mm. eh, den här på att dö ut under typ sent 90-tal och under 2000-talet för jag menar folk, <laughs> folk växte upp, ska få jobb och sådär. Men det har fått en liten revival nu Ja, och sen kom ju ljusnät och internet Och så också Ja, det, det hjälpte ju scenen också En del i början ändå att kunna diskutera då, Och dela mm. sådär på nätet eh, Man kan väl säga lite grann Att just alltså, nya generationen Ungdomar efter, de kanske gick till eh, eh, Modding-communityt först Så skapade moddar Speciellt kring millennieskiftet Var ju det jättestort Det fanns ju knappt ett en enda spel mm. som släpptes utan att man kunde skapa moddar till det och eh, sen nu, senare tid så kanske det är just den här just den här vad ska man säga, kreativa kraften eh, kanske vi ser manifesteras i alla indiespel som skapas. Och det är lite där mm. jag ser kopplingen. Men det kommer till att det här datastorm som händer på Lindholmen varje år är som sagt eh, Nordens eller typ världens kreddigaste demoparty där folk hänger på en eh, svart pub där ute och eh, så det är alla gamla som nu har kommit att tillbaka till scenen så medelåldern är väl mellan 30 och 50 eh, och sitter och gör skitcoola saker på gamla datorer och så dricker öl och visar upp det sen vid, typ mitt i natten och så får man rösta och det skapades några riktigt coola saker. Nu för tiden är det liksom grafisk design är minst lika viktigt som att det ser tekniskt häftigt ut så ibland är det riktigt bländande vackra saker man ser och ibland är det väldigt töntiga pubertala saker man ser som är typ så här 80-90-tals pubertalt men, men det, det är fint på sitt sätt mm. och jag fick lite hjälp här med de här demogrupptillhörigheterna demo av min vän Fredrik som jag tror jag nämnde en hel del i vårt gästavsnitt till Reterresan, han har koll på gamla spel och demoscenen och allt möjligt Mm. All right Så Är du redo att gå in på postsäcken nu? Jag är redo att gå in i postsäcken Anton Men äh, ska vi Då... kanske lägga in lite brasklapp först Att vi kanske inte var lika redo med postsäcken förra veckan Nej precis Det som hände var att eh, Det skrev in en lyssnare eh, Ganska sent Men faktiskt innan Deadlinen vi hade satt Och vi missade den ändå jag vet inte om, mm. vi skyller väl på varandra Bara, du sa att jag skulle oh, du, så. så Vi men, höll på mycket, mycket med tekniken Precis där i ja. början av inspelningen Till det avsnittet Så vi, var, vi slarvade där och kollade på Säcken en sista gång Ja, och vi är naturligtvis Jätteledsna, men Vi måste ju läsa upp det nu, det är Plupp Som har skrivit jag kan bara lite en spo liten spoiler här att det är trots att om Stanley Parable det handlar om så hoppa fram typ fem minuter och sånt om ni är jättekänsliga för det. Ja, precis. Så. Redo? Yes. Ja. Plupp skriver så här. Fick slänga ihop detta lite snabbt eftersom det blev tight med tid så det är ju säkert stav slash grammatik fel, men det bjuder jag på. Efter att ha spelat Stanley Parable så tyckte jag lite kort Tänkte jag lite kortfattat lämna mina intryck av spelet. Först vill jag säga att det är lite splittrat vad gäller detta spelet. Första timmarna var helt underbara med Stanley Parable. Älskade speciellt The Narrator. Och så, och så här i efterhand tror jag nog att det var han som gjorde hela spelet så intressant för min del. De första två timmarna med spelet var verkligen en speciell upplevelse när det gällde känslan att helt kunna beställa själv vad man vill jobba med eller mot, om man vill jobba med eller mot berättaren och då få se hur spelet utvecklades åt olika håll med olika slut. Men efter att ha spelat ett par timmar så börjar spelet kännas väldigt enformigt i jakt på, si på nya slut och nya områden att utforska. Det blir efter ett tag jobbigt att springa igenom de första rummen och höra berättaren säga sak samma sak hela tiden- och efter man spelat en stund så började, det som, så började det som till en början upplevdes som ett hyfsat stort spel med tanke på alla val som man kunde göra, kännas litet. Och jag började känna mig lite lurad på mina pengar. Detta resulterade i att jag efter att jag fått fram runt tio slut la ner Stanley Parable. Och jag har inte kommit tillbaka till det och kommer nog inte göra det i framtiden heller. Dock var det en upplevelse som jag är glad att jag har tagit del av men tillför ett lite för högt pris för vad jag fick. Plus, berättaren, valen, vissa avsluten, Minecraft-slash-porta, slutet var helt underbart. Minus är att det var snabbt, enformigt, tröttnande helt efter cirka tre timmar. Känslan av att valen är fasad som döljer ett till ytan litet spel och minus för priset. Stanley, The Stanley Parable får sju av tio av mig. Tack Plupp. Det som är det ganska bra hur jag upplevde det också skulle jag säga. Att det, jag var väldigt liksom otroligt engagerad och glad och till mig i början. Och så sen så ganska snabbt så började jag tröttna och liksom tappa. Det, det är lite som ett, ett gott tuggummi som tappar smaken och sen blir, blir det sekt och hårt att tugga. Jag håller med. Det är verkligen helt otroligt starkt där i början. Måste mm. Jag måste säga att jag inte heller faktiskt har gått tillbaka till Stanley Parable sen sist. Jag har, inte, jag har inte gått och letat efter fler slut. Har, har du gjort det, Anton? Eh, nej, jag känner mig väldigt, väldigt klar. Eh, det känns som, eh, <här> nu kanske jag är lite tidig i min vad jag säger här, men jag höll på att säga att det känns som ett barn av sin tid och, och det var där och då. <här> <här> lite som Hasselhoff. Nej, men <här> eh, nej, jag har faktiskt inte känt att jag behöver det faktiskt. Ja, men eh, tack så jättemycket, Plupp. Det var kul att höra och tack för att du skrev in. Eh, nästa brev, Ickel. Mm. Det är från Linda som heter Absolut Fisk på Twitter. Eh, och Hon har faktiskt hängt med och spelat eh, Don't Starve. Men eh, jag tar lite grann i början av hennes brev här först. Eh, först och främst, tack för en trevlig podcast. Även jag... Eh, eh, Även jag är en Reetresan-lyssnare och det känns som att spela Indie kan bli den där podden som fyller platsen som retresan lämnade efter sig. Ja, eh, tack så mycket, Linda. Och vi sparar resten av ditt brev eh, och tar upp det när vi snackar om Don't Starve. Mm -hmm. eh, även Nide har hört av sig. Och eh, Nide, han håller ju på mitt eget indispelprojekt. Han skriver så här. Hej spela Indie. Oerhört trevligt att ni fått igång er podcast. Hade gärna startat en för mitt eget projekt. Eh, spela, spela, nej eh, Indie 500 vill jag passa på att nämna att det heter. Alltså jag, Jakob vill passa på att nämna att det heter det. <laughs> hade gärna startat en för mitt eget projekt. Men är relativt säker på att jag inte hade kunnat hålla monologerna intressanta nog. Se bara på hur illa mina videos är. Även om eh, man då har något att titta på. Nåja, må gärna lyssna i siffror stiga snabbare än antalet spel som har försökt gå via Greenlight. Det kan se massor väldigt snabbt. Oj då, Tackar. tack äh, Men Indie 500 är ett jättehäftigt initiativ som äh, Nide håller på med. Äh, och äh, ja, 500 dagar av äh, bara spel. Men äh, äh, vi kommer tillbaka till Niddes brev också. mm -hmm. För han har också spelat Don't Starve. Mm. All right. Ja. Um, har du något mer? Eller ska vi börja gå in på spelet? Mm. Uh, jag faktiskt. Uh, vi fick också ett tips om ett uh, pyttelitet spel. Uh, mm. Konstnärspelet. Har du hunnit spela det? Ja, jag spelade faktiskt innan vi blev tipsade. Uh, Aha, jag har en jag vän som går på konstfack. Som uh, lär upp det. Och hon bara typ så här True Story och la upp det på Facebook och så spelade det. Och sen så några timmar senare så, så, var, så blev vi tweetade. Bara, så, ta upp, har ni sett det här? Mm. <laughs> och jag vill inte vara dryg och säga, ja, ah, till den en timme sen. Mm. <laughs> men men så, så jag tänkte att vi tar upp det i podden istället. Det är lite mm. roligt. Det är så här, det beskriver ju en konstnärs vardag ganska bra. Man, man får välja vad man ska fokusera på lite som i Papers, Please, det här spelet där man är tulltjänsteman mm. och får välja om man ska köpa medicin till sin, sitt barn eller om man ska ge köpa mat till sin familj eller betala för el, elräkningen och värmen och liksom prioritera så och det går alltid dåligt till slut så uppfattade jag det här spelet jag har inte lagt jättemycket tid på det men hur gick det för dig eller som konstnär? Uh, jag har jag bara kört igenom det en gång faktiskt. Det var idag jag hittade. Jag lyckades klara uh. mig 26 månader med 10 uh, konstverk innan oj, min inspiration shit. tog slut. Oj, oj, oj. Ja, det var jag fick uh, verkligen jackpot i uh, är det, uh, I kulturfonden. Fick 70 000 i början. Så det shit. var ju så här. Jag var en av de lyckligt uh, lottade där. Ja, jag fick ingenting. För mig, jag, alla mina ansökningar gick åt helvete. Och sen jobbade jag typ på ett asdåligt jobb. Och sen så tröttnade jag på mitt jobb, så då började jag göra konst. Och sen så blev jag ruinerad. Alltså, jag levde... Jag klarade mig som konstnär i typ tre år. <laughs> du var ju jättepro. <laughs> Eller bara rent tur. Eller så kände de min pappa <laughs> så här och så. ja Nej, det... Det var... Ett eh, bra lite spel för att, liksom, att, att driva sin... Eh, inte tes, men mm. ja, prove your point. Men, eh, ja, men uttrycka någonting. Ja, det, det är ett superkul sätt att uttrycka sig på. Liksom. Att mm. låta folk ta del av ens vardag i någon slags miniformat för <laughs> Man blir ju ändå lite arg när man inte kan, kan prioritera sitt liv i, i spelet. Även om jag spelar mm. typ fem minuter. <laughs> liksom. så, så, så, så rent spelmekaniskt sett. Ska det verkligen krävas lika mycket tid för en hel månad för kulturfonden? Borde man inte kunna liksom göra ett sämre konstverk eller få, jobba mindre och få mindre lön? Men Nej, det, det hade försämrat, det här kanske försämrat budskapet. Ja. Eh, vill man ha, ha den här typen av, om man har spelat konstnärsspelet och tänker, åh vad fantastiskt, det här vill jag ha mer av, det här, eh, det här med att inte kunna prioritera sitt liv och må dåligt. då ska man spela Papers, Please. Eh, helt, helt underbart eh, liksom, spel om man vill ha magsår och magkatar eh, och, alltså, och bästa so sovjetskildringen jag har varit med om. Jag tyckte det var riktigt, riktigt eh, imponerande liksom, hur mycket jag kunde känna för, för den här familjen. Och, och jag spelade om... Jag, jag hamnade i finkan varje gång jag spelade Papers, Please. För att jag inte kunde betala ja, jobba tillräckligt fort. Liksom. Eh, jag spelade dessutom på med touchpad på min Mac. Så det var ju en dum grej. Man måste vara snabb med sina musrörelser och liksom vara väldigt kvick i jobbet. Och det var inte jag. Eh, men ja, det vad jag vill säga var att jag tyckte man kostar spel var häftigt så ska man prova, prova Papers, Please. Eh, superhäftigt spel. Eh, ja, vi eh, ska vi gå vidare kanske. Är det kanske dags att gå in på huvudrätten? Vi har spelat spelet Don't Starve. Ja. Och det här är ett spel som finns ute på PC och PS4. Jag spelade på PC och jag vet att du Anton spelade på Playstation 4 där det är gratis. Precis. Ja, och det kommer ju senare till Playstation 4. Det är utvecklat för PC från början av Clay Entertainment. Mm, och de har också eh, utvecklat bland annat eh, Shank och eh, Mark mm. of the Ninja. Och de påbörjade det här 2012. Även om jag har hört lite grann från Polar så här som säger att Nej, men de, var, de var tidigare än så och släppte tidigare versioner. Men vad jag har hittat så började de utveckla det 2012. Och sen mm. har de då släppt beta-versioner och sådär som har haft eh, mindre features, eh, allt eftersom. Mm. Eh, de säger att de var inspirerade utav Minecraft under utvecklingen. Eh, och. Eh, Ja, det är sådana här spel som, eh, eh, som till skillnad från tidigare spel som vi har spelat att spela indies, är inte det här direkt spoilerkänsligt. Jag kan tipsa om att ibland så är det rea på till exempel Steam på det, så även om det inte är en PS4 så kan man komma över det i bra pris. Jag tror dock att jag gav fullpris, typ 140 spänn. Mm. Eh, och jag, jag hade ju turen att ha, få det gratis genom Playstation Plus. Jag tror att den perioden är över nu. Jag tror att nu är det en ny månad och nu får man Outlast istället. Det här det mm -hmm. jag pratade om innan. Men jag är inte säker. Det är lite virrigt där. För jag har två konton. Ett amerikanskt och ett europeiskt. Och så är det olika erbjudanden och sånt. Men om ni har tur så kanske det finns där. Jag upptäckte att är man lite sniken så kan man gå in på Playstation Networks hemsida. Och där kan man då eh, logga in med sitt PlayStation Network-konto och ladda ner alla de här gratistitlarna fast man inte har konsolen. Mm. Jag har ingen PS3 och jag har ingen PlayStation Vita. Men jag kan logga in där och eh, ladda ner de här gratisspelen till PS3 mm. och PS Vita. Alltså, eller inte ladda ner, men jag, jag köper dem. Jag går igenom butiken och köper dem gratis. Eh, så jag har jättemycket PlayStation 3 spel nu på mitt PS-network-konto utan konsol. Bara tips till alla där ute som, som kanske vill, eh, vill ha bra spel gratis. <laughs> Men där finns, det Men där finns det. inte Don't Starve, att. det är väl bara PS4? Ja, ah, precis. Det är inte släppt till någon annan är PS4 och PC. Mm. Så vad möts man av när man drar igång det här spelet första gången? Oh, man möts av ett eh, väldigt fint intro. Det är väldigt eh, Tim Burtonskt eh, och eh, det är lite sån här mystisk eh, musik eh, och man ser en vetenskapsman eh, hålla på fippla med lite olika typer av grejer va? Och vad hände sen, ikväll? Du, det får du förklara för jag har aldrig sett något intro. Va? Skojar du? Nej, det är sant. Jag är inte <laughs> Nej, den som tycker okay. så här escape förbridt när jag startar upp ett spel första gången men jag kan verkligen inte minnas att jag sett ett intro. Okej. Okay. Hmm. Ja, det, det som händer i alla fall att att eh, karaktären då som heter Wilson eh, eh, bygger en maskin efter eh, någon slags eh, ja, han blir lurad det är någon slags, han får någon slags instruktioner av mystiska instruktioner och bygger ihop en maskin och sen sugs han in av den här maskinen i en mystisk värld och där tar äventyret vid så det du har missat är väldigt snyggt intro det är inte värsta superstoryn eller så, men eh, den måste du se att den är jättefin Ja, det... Eh, jag kände att det började lite abrupt och så här. och vad är det här för mm. karaktärer och sånt det, det hade nog hjälpt lite grann att känna ner för dem. Okej okay. Det börjar med att man vaknar upp i en ny värld, man är utomhus och framför är en svävande karaktär som ser ganska ond ut med en stor krokig näsa och med mörk röst babblar han om att eh, du måste samla mat eh, innan och överleva natten och, eh, men det som hände med mig när det här kom fram var att jag råkade klicka för att få nästa textruta när han började prata med mig och då försvinner hela allt, då försvinner allting, man får inte liksom höra honom prata klart. Så det, det är för, att, för att se hela hela, liksom, eh, hela monologen han håller så måste man inte trycka någonting. Och efter att ha, eftersom att jag hade spelat ett japanskt rollspel Parasite Eve, streckspelat det i, i tio timmar totalt, så, så var jag väldigt van vid textrutor. Så jag klickade ju direkt när det kom upp text och så bara... Så jag visste inte vad jag gjorde där Jag bara, okej, okay, han ville säga något riktigt Så jag startade om spelet Och då sa han då att du ska överleva natten Och svält inte Don't starve Och gubbarna mm. pratar liksom Med sådana här typ Visselröster, eh, instrument låt lite, påminner lite om så här, Jag vet inte, banjo, Och liknande gamla spel där Ja, Ilomilo, Banyu Kazooie till. Ja, precis. Ja. Det är väldigt härligt. Jag gillar den typen av... Den typen av röster, eller vad man ska säga. Den typen av ljud på karaktärer. Det är väldigt levande, trots att det är liksom en typ tuta. Mm. Som, som pratar, liksom. Och det ser ju verkligen liksom handtecknat ut. Och... Man, man, man möts av att man har god överblick och man har en muspekare. Man ser liksom uppifrån och så är det en värld runt en Lite träd och lite stenar och sådär. Så man börjar ju klicka runt och uh, traska runt med gubben och klicka på saker för att se vad som händer. Mm. Precis. Och, uh, det handlade, och man fick ju den här hinten om att man ska överleva och inte svälta ihjäl. Mm. Så... Uh, Eh, börja plocka bär och, och plocka pinnar och sådär. Mm. Eh, och så upptäcker man sen att det är en lite meny till vänster så kan man ju börja eh, bygga ihop saker med de här. Mm. Och jag, men och... jag spelade på PS4 och där är den här menyn till vänster inte lika <laughs> tydlig, eller så var det jag som var väldigt, väldigt dum. Men jag provade liksom typ alla knappar och plockade gräs och, och... Och olika saker att äta. Eh, överlevde, mådde bra. Sen kom natten. Och eftersom att jag inte hade hittat menyn där uppe till vänster. Så hade inte jag hittat ett sätt att sätta ihop råvarorna jag hittade. Eh, mm. Och därför hade inte jag hittat ett sätt att göra en yxa. Och jag hade inte lyckats göra upp en brasa. Så när det blev kolsvart så blev jag dödad. Och fick börja om. Och kände mig jättekorkad. Bara, hur, jag, hur gör man? Jag vill göra eld. Det är klart att jag ska göra eld. Det är det första jag försöker göra. Jag har spelat Minecraft och älskat det. Det är klart att jag ska göra eld när det är mörkt. <laughs> men jag kom inte på hur man gjorde. Jag, jag tog upp den här menyn som är uppe till höger. Men jag liksom lyckades inte gå liksom, röra mig igenom den ordentligt. Så redan där mm. börjar brista lite för mig kontrollmässigt tyvärr. Men hur gick det för dig första natten? Eller första dagen? Jo, men det gick bra. Jag hittade den där menyn. Och som sagt, att det, mm. det tog ju inte lång tid när man insåg att åh, det här är typ Minecraft-liknande spel. Samla mm. råvaror och bygga ihop med dem. Och även fast det var svårt att få överblick i den här crafting-menyn så, jag menar, hur var Minecraft i början? Man såg inte några recept alls hur man skulle bygga Nej. ihop saker. Så eh, som kunde inte vara allt för hård mot att det var lite dålig överblick här. Eh, men skillan den här så här. Ja. Eh, men skillnaden Nej. här är ju att man ser ju inte vad som. Man ser ju inte riktigt vad det är, och det finns ingen text. Eh, Nej, så jag sant. kunde inte riktigt se vad ikon. Jag hade plockat upp gräs och sen tog jag upp den här menyn för att se vad jag kunde sätta ihop gräs med. Så såg jag inte riktigt vad jag skulle sätta ihop det med. Eh, mm. Och sådär. Och plus att här finns det ju färdiga saker eh, redan. Så du, kan... du ser en bild på en nyxa och sen så. Är det ikoner under yxan där du ser att det behövs eh, något som ser ut som en kapad sten och, och något som ser ut som pinnar? Eh, eftersom att jag inte vet vad den kapade sten är så vet inte jag att det är flinta jag ska hitta. Eh, jag vet inte hur mycket det hade hjälpt att veta att det är flinta för man plockar upp det från, från marken. <laughs> mm -hmm. Det är väl lite som Terrarias crafting-system det här där man också ser ja. vad man behöver för grejerna liksom. Och det skapas ja. automatiskt om man har dem. Man behöver inte sätta någonting i ett mönster som i Minecraft. Mm, och det är likadant i Minecraft till konsol. Det som var Xbox Edition från början som nu heter konsolversion bara. Där ser man ju också, där finns det ju inga, in, ingen liksom upptäcka glädje längre om man ska vara hård. Utan det är bara, <laughs> för, man, man ser bilder på ikoner av vad man kan göra. Och halva ja. tjusningen med Minecraft tyckte jag var det här att man fick Prov, man hittade lite trä och så provade man att sätta det i formationer och, så, och såg vad det blev. Jag tyckte det var otroligt kul att sitta bara och, du, man, du vet, man hittar ett nytt material och så provar man att kombinera det med andra och, och så känner man sig listig när man har lyckats göra en säng till slut. Ja, det öppnade <laughs> verkligen upp för liksom, experimenterande. Ja, det kändes väldigt lekfullt liksom. Men det här koncentrerar sig inte riktigt på, på lekfullhet på det sättet, eller hur känner du? Nej, det ser ju sagoboksaktigt ut. Och vi kanske kan fokusera lite grann på just presentationen. Mm. Det, det ser sagoboksaktigt ut. Och allting är tecknat i lite så här Tim Burton-aktig stil. Mm. Men när jag känner att det, det är väldigt sepia-tonat. Det känns lite så här ganska allvarligt i stilen. Mm. Och, och, och jag, Personligen känner jag lite att jag har sett väldigt mycket saker i den här, den här stilen genom åren, och jag är inte riktigt lika stort fan av Tim Burton stilen. Jag tyckte det var fantastiskt. Det är ju Tim Burton-stilen, jag tycker det går utmärkt att säga så. Jag tyckte det var super häftigt att se på. Och, och, och det känns väldigt roligt att liksom prova att att trycka trekant som det var när jag spelade, då det mm. är typ in inspect-knappen. Eh, när man går fram till saker. Man, jag går fram till en, då står det green mushroom, står det ovanför eh, det som ligger mm. på marken då, så klickar jag på inspekt och så säger, säger <laughs> Wilson att it's sleeping. <laughs> och, så kan man inte plocka upp, och så kan man inte plocka upp den. Och lite sådana grejer kändes väldigt så här. jag vet inte det finns någon liksom det finns någon liksom, lite så här kuslig, mörk, men ändå på något sätt varm stämning i, i spelet och hela framtoningen av, av allt man kan interagera med. Och just den ja. här pipande rösten, eller vad man ska säga, som kommer från Maxwell när han säger att it's sleeping. Det är liksom... <här> <här> ja, och jag, jag tycker ändå liksom att... Eh, det är liksom, vad ska man säga de är, de är lite peppiga karaktärerna ändå på något sätt eh, mm. eh, även om det är, en, det är en mörk värld och eh, tänkte du så mycket på musiken? Ja eh, jag tyckte det var mysigt och stämningsfull så där. det liksom satt bra atmosfär i början eh, efter några dygn in i spelet så, så blir det lite upprepande, ungefär som i Minecraft att det, det är en cykel, en tidscykel. Det finns dag och så finns det kväll och natt. Mm. Eh, och när det blir dag så, kom, så börjar en viss typ av, eh, av ljudmatta läggas fram. Eh, och, och sen kommer det liksom små olika melodislingor när det blir kväll och sen natt. Eh, för att man liksom som spelare ska börja lära sig de här grejerna. Men det, ja, det kunde bli lite upprepande kände jag. Ja, det är samma spår stort sett som spelas hela tiden. Eh, mm. Sen är det ju väldigt tät stämning, speciellt på natten. Det blir oh, verkligen. verkligen helt mörkt och de ändrar hela färgskalan till så här kallt och grått. Eh, oh. Och då, då, då, då, då, vill, då går man nära sin lägereld. För utan den så dör man på natten. Mm. Ja, och jag kan säga det att eh, Jag klarade mig faktiskt några dagar På en gång när jag började köra eh, Lyckades bygga okay. upp en eld och sådär Och jag tror faktiskt mm. inte jag svultit ihjäl en enda gång eh, Jag har redan Nej. Eh, man, man ser hela tiden eh, Hur mycket eh, Mat man har i magen eh, Hur mätt mm. man är Hur mycket hälsa man har Och hur ens sanity är Mm. För om man börjar bli uttråkad, om man sysslar, om man plockar på sig onda artefakter som ligger utspridda mm. eller ett gäng andra saker så börjar den här mätan gå ner. Och då i värsta amnesia-stil så börjar man se konstiga skuggor som rör sig och, och mm. börjar komma konstiga grafiska filter över som gör allting lite suddigt i kanterna och sådär. Och på natten så börjar man se ögon i mörkret. Och det här kan gå så illa till slut att man faktiskt börjar jagas av skuggvarelser som kan döda en. Ja, det, det, här här hände, det här hände ju mig för att jag jag rationaliserade bort lite grejer lite för tidigt innan jag hade förstått spelet. Först Första mm. natten dog jag ju som sagt. Sen började jag överleva längre. Jag hittade saker att äta och jag kom, kom på att om jag gjorde en, en lägre eld med sten runt om så kunde jag behålla min, min lilla det, plats. liksom, Vad heter det? Läger, elds, plats, liksom, mm. Då behålls den, och det blev även en liten markering på kartan. Så ja, jag valde ett jag ställe. Jag ja, då valde jag ett ställe där det fanns lite buskar och där det fanns kaniner och morötter och tyckte att här är det hemtrevligt och satt satte jag ut den där och sen började jag liksom överleva och det gick framåt och, eh, och, så, och det var ganska många råmaterial som jag inte hittade en användning för så de rationaliserade jag bort bland annat blommor mm -hmm. Mm -hmm. och det som hände mig då var ju att jag eh, en av de här mätarna som jag inte visste vad det var, det såg ut det, det, det finns två som är ganska snarlika som ser ut liksom som en, ett organ kopplat eh, till någonting det ena är förstås en magsäck och det andra är då en hjärna. Eh, på min 32-tums-tv med en soffa mm, två meter bort så kunde jag inte riktigt se det här. <laughs> Ungefär som jag inte riktigt kunde se vad som var flinta och inte. Eh, när jag gick fram till flinta och det står flinta och jag plockar upp det. Så kan jag när jag går in i menyn sen så vet jag inte vad det är som var flinta. Liksom. Eh, lite sådana problem hade jag då när jag satt för långt ifrån tvn. Och jag visste då inte att, att jag kunde bli galen. Så att den här mätaren krymper ju långsamt eh, dygnen som går. Och till slut så börjar jag eh, liksom höra liksom monster som, som rör sig mot mig som inte finns. Eh, och det är liksom massa skuggor som attackerar mig som, fast de skadar mig inte. Och sen kommer ju till slut den här våldnaden som, eh, som jagar mig konstant. Oh. <laughs> och då insåg jag ju att okej. Okay, men vi, oj, oj, oj, den här mätaren är ju tom. Uh, ja, jag uh, måste hitta ett sätt att bli, må bra. Så jag började ju liksom gå in i menyer och försöka, jag craftade en sån här maskin. Uh, jag tänkte att, den, att så får jag lite intellektuell stimulans så må jag säkert bättre. Men det hjälpte inte det minsta. Uh, och jag mådde på sämre och sämre. Och till slut så blev jag dödad av... Uh, typ spindlar när jag flydde från den här vånnaden. <går> det hade jag oh, överlevt i kanske sex dygn eller någonting. <går> ja, jag har dött uh, ett par gånger av just fiender sådär. Uh, mm. Jag har hittat ganska, hittade ganska fort så här, att ja, om man, om man plockar på sig blommor så kan man typ äta dem för att slippa bli, uh, uh, för att få upp sin sanity. Mm. Det får mig i alla fall blommor hjälper hjälp mot det. De, hjälper, de får i alla fall upp hälsan också faktiskt. Jag tror, inte när, jag tror ingenting än när du äter dem. Däremot så när du plockar dem så mår du bättre. Så jag, det jag gjorde var ju, Jag gjorde blomkans som jag satte på mitt huvud. Ja. Och då mår jag jättebra. Det jag också. Så, ja. så det, när jag hittade, kom på att jag kunde göra en blomkans och sätta på huvudet, då sen dess så blev jag aldrig galen. Den en väldigt bra blomkans. Mm. Men det är ju lite så där att eh, man, man, man hittar till slut hur man ska överleva och så, mm. jag hade ganska svårt att bestämma mig vad jag skulle sätta ner eldstaden och sen bygga de här maskinerna så man, om man står nära dem, man behöver typ hitta guld och grejer för att sätta ihop dem men när man står nära dem sen så, så kan man eh, bygga mer avancerade saker Precis. och det var himla så här åh, var ska jag sätta de här, det måste ju vara nära de här, de här, de här grejerna men ja, till slut har man byggt sin lilla camp mm. eh, och sen är det så till exempel att jag dog ganska mycket till monster för det var ganska svårt att klicka på saker ordentligt och välja saker från inventoriet när det skulle gå fort. Och oh. likt till exempel Symphony of the Night är det väldigt kort cooldown på när man tar skada i det här. Så om det kommer många fiender oh. så typ dör man på en sekund när man slår på en. Mm. Eh, och, och det kom en flock pingviner till exempel Och dödade mig plötsligt eh, <laughs> Ja. Och vad, Anton, vad händer svåra? när man Vad händer när man dör i det här spelet, Anton? Ja, eh, det som händer när man dör Är att allt är slut Och du får en eh, du, du samlar lite Du får se hur många dygn du klarade Och du får eh, Se en ex, eh, experience-mätare öka eh, Så att om du har överlevt många dygn så går du upp i level som spelare. Inte som karaktären i spelet. För den är död. Det är, det är väldigt roguelike på det sättet att du, du perma-dör. Liksom. Och även som är eh, och... roguelike så genereras det också en ny värld. Eh, varje gång du startar en ny sparfil. Slump genereras. Precis. Allt slump genereras. Och jag vet inte riktigt vad jag tycker om det här spelet. Jag tyckte det var lite stökigt där eh, Liksom det, det är lite svårt att veta i, vad man kan... Om jag liksom vill springa till ett ställe för att hitta morötter för att locka till mig kaniner, så vet inte jag riktigt vad jag ska leta efter det. Även när jag tar upp kartan i menyn så, så vet jag inte riktigt var jag ska springa. Och när det genereras nytt så kommer det till slut vatten. Det är liksom inte, inte oändligt om du bara springer ut ett håll utan det, det kommer vatten till slut som stoppar stoppar framfarten och det, till skillnad från Minecraft som bara fortsätter och fortsätter och fortsätter, det tycker jag är väldigt roligt så, så kunde jag inte ta mig över vattnet här eller finns det sätt att ta sig över vatten? Uh, nej jag har inte riktigt sett, det. Jag, det, det, jag började få känslan av att man var på som en stor ö till slut, det du kan mm. göra sen är ju att du kan till exempel slå upp de här stenarna sink plugged sinkholes och komma ner i grottsystem. just det Eh, och de kan vara jättestora, det är ju en helt ny karta som genereras mm. eh, och jag också säga det att det finns ju faktiskt typ två lägen i det här spelet eh, sandbox mode eh, där man springer runt och försöker överleva och sådär och tiden går eh, och sen också adventure mode för man kan hitta dörren till den här Maxwell som är den onda karaktären som är den som Får stackars Wilson, vår vetenskapsman, att bygga den här maskinen och komma till den här världen. och Det är också han som hälsar en välkommen till världen och säger att tänk på att don't starve. Mm. Eh, man kan hitta en dörr eh, och så, kom, så kommer man till ett läge där man, eh, eh, det, det heter typ World One eller Level One och så ska man i den världen eh, samla på sig delar till en maskin som öppnar portal till nästa värld. Mm. och den kan vara lite annorlunda eh, vintertema eller sådär på eh, det blir även vinter i vanliga värden efter ett tag mm. och jag tror det är fem, sex sådana världar sen har man typ klarat Adventure Mode vad jag har förstått jag hittade mm. dock aldrig fem, den här fem dörren så... mm. hittade du den här dörren? ja ja absolut vi eh, flera genomspelningar Jaha. men däremot så tog jag mig aldrig igenom allting för jag... jag eh, eh, Först, när jag, vi ska se, jag måste först lägga fram en till grej om, om det här experience-systemet. att man, mm. att man mm. Det som händer när du har samlat det ett, ett tag är att du låser upp nya karaktärer. Ja. Yes. Så direkt när jag hade låst upp ny karaktär provade jag den. Och det var då en eldflicka som är lite av en pyroman. Hon har en tändare som specialförmågare. Och, och har då... Det, det är som en oändlig fackla, liksom. Eh, som, som på natten så över, kan man överleva bara genom att springa runt och, och ha den. För att då blir man inte tagen av mörkret. Och eh, om man vill ha lite ljus så kan man tända eld på ett träd eller en buske. Eller något annat som är antändligt. Eh, och det som var trevligt med henne var att när jag hittade den här dörren och gick in där. Eh, så för mig så... så blev det så de flesta gångerna att jag började med utmaningen som är att ta dig igenom vintern och hitta, hitta maskindelen. Och med henne så var det ganska skönt att kunna tända eld på träd och allt möjligt för att då kunde jag <laughs> inte frysa ihjäl. Mm. För när det är vinter så börjar man ju frysa efter ett tag. Och när du börjar frysa och bli kall så börjar du till slut ta skada. Mm. Och, Väldigt fort. slut. Ja, väldigt fort sjunker hälsan och väldigt fort mellan, eh, mellan liksom eldplatser så börjar man frysa. Jag upptäckte att eh. det var bra att crafta värmestenar som man värmer vid elden så kan man ta med sig dem i fickan och hålla sig varm ett bra Aha. tag. Åh, oh, mm. det upptäckte jag aldrig. Hur gör man en värmesten? Ja, det var, det var ett faktiskt ganska lätt recept. Även, även ryggsäcken är ju sån grej som jag upptäckte ganska sen. det var det jag upptäckte, jag upptäckte sent vilket eh, hjälpte med i Jaha. Eh. Det, det här har jag missat. Vänta. Så, så, det var det man skulle ha använt använda, använda Nighter till antar jag. För jag hittade ingen användning för för Nighter och det var för att göra varmsten eller? Nej, det är jag Nej. Hm, kanske. <laughs> okay. Det verkar som att det var lite inventory eller snarare crafting-menyproblem på ps 4 Det var det definitivt. Det var ju väldigt många saker som jag så tänkte åh, den här fågelfällan den vill jag göra. Och sen tittar jag på ingredienser och bara förstår inte vad jag behöver. <laughs> eh, jag, tro, jag tror jag kunde köra musen faktiskt över eh, saker i inventoriet och se vad de hette. Men... Mm. Eh, jag kände det faktiskt, måste jag säga, när jag såg crafting-menyn att åh nej, jag behöver lära mig en sån här igen. Mm. Jag är ganska trött på den här typen av crafting-system i det här laget och att behöva samla saker och bygga upp. Mm. Eh, och jag kände framförallt det väldigt snabbt att det här inventoriet är alldeles för litet. Jag gillar inte att hantera inventoriesystem i spel i allmänhet. Jag tycker det är så här, oh, det tillför ingenting att behöva hålla på att... Eh, att flytta runt saker och lägga ifrån sig saker, i alla fall inte I, vi kan se till exempel Deus Ex så kanske man skulle bli för overpowered om man kunde ha både en rocket launcher, en, ett sniper gevär och en jättebra mm. shotgun typ samtidigt men jag känner mm. inte riktigt att det är samma grej i det här, eh, sen kan man bygga kistor och Nej. sånt och, och lägga in i det, vilket, vilket är nice, men det som jag tyckte kändes ganska knäckande var det att om jag dog så förlorade jag allt det här Mm. Och uh, Minecraft har ju typ ett hardcore mode Som funkar på samma sätt Men som standard så är det bara så att du tappar grejerna Och så får du försöka hitta tillbaka dit Ja, um... och det, det som är kul med det I Minecraft är att man hittar ju Jag, jag fick ju experimentera mig fram Till, till sätt att uh, Hitta tillbaka till, till ställen uh, mm. Till exempel gjorde jag en, en, Ett lavafall uh, Jag byggde ah. ett jättet jätte högt torn Ute i havet Och sen så släppte jag En lava i Minecraft pratade jag om nu. Så jag gick ut i vattnet och så byggde jag ett jättehögt torn bara rakt upp i, luft, i luften med, ja, i sten. Och så släppte jag lava där. Och hoppade bort ner i vattnet. Och då blev det liksom ett lavatorn som, som man kunde lokalisera sig baka till. Som exempel. Det är liksom en sån sak som man fick upptäcka i Minecraft. Och som sen, man sen blev väldigt väldigt belönad över att man hade upptäckt. För att det blev mm. jubbetspelet så mycket lättare. Och det fanns kvar när du dog. I, I det här Starf så kan så... du ju inte... Ja, du kan inte bygga säga. på samma sätt heller. Du kan inte påverka miljön förutom att plantera träd och liknande. Just det. Nej, precis. Det man kan göra är ju att placera ut en sån här lägereld som består. Eh, du kan även bygga eh, väggar och golv. Mm, just det. Ja, eh, det, kan man ju, det kan man också göra. Jag, ja, jag kom liksom aldrig till att jag började göra det och, och liksom göra ett boende så ordentligt. Gjorde mm. du det? Ja, det, det verkar ju som att du hittade dörren och rörde dig mer liksom, in i Adventure Mode medan jag var med Precis. på ett ställe. Så jag ja. började bygga ett sånt. Eh, och jag måste dock säga det att att det här ovanifrån perspektivet eh, eh, sabbar verkligen för mig min inlevelse i spelet. Mm. Eh, jag kommer fram till att jag får inte alls samma känsla i spelet av att vara där som plats om inte jag kan se himlen och horisonten. Att titta mm. ner uppifrån i ett spel... Det, det finns ju jättemånga typ klassiska äventyrspel och sånt som, som är som, eller RPGer och mm. strategispel och sånt också, för att inte tala om Dota och liknande, men jag har i alla de fallen känt att det här vore så mycket mer nice för mig att spela ur atmosfärperspektiv eller jag vet inte så fengshui-perspektiv eller någonting om jag kunde se horisonten och himlen och att bara kunna se mina väggar och mitt golv uppifrån så där gjorde verkligen att mm. så här, det här är inte alls som att bygga ett hus i Minecraft och känna att man kan gå in där och vara där och liksom vara skyddad ja, och stänga där. bakom sig och liksom känna sig trygg till över natten och titta ut genom fönstret och se Creepers där och hoppa. <laughs> det, mm. det blev en väldigt liksom trygghetskänsla skapades i Minecraft som jag aldrig riktigt fick i det här spelet. När jag satt, bredvid, jag satt mest bredvid min lägereld och hungrade <laughs> eh, mm. över natten. Eh, jag har läst på nu efterhand och upptäckt att man kan ju såklart ta sig igenom sova sig igenom nat natten eh, om man mm. bygger rätt saker. Man kan bygga en liten höja typ som man ligger på. Det lyckades aldrig jag göra faktiskt. Eh, Nej. Jag hittade också att instruktioner att man kan ju faktiskt bygga en liten idol eh, som... Eh, som gör att man eh, eh, kan respawna. Jag lyckades faktiskt hitta en sten som gjorde att jag respawnade den här dog en gång. Mm. Vilket var himla, mm. himla nice. Ja, men eh, det hände mig också, minns jag. Den här idolen kräver för övrigt beard hair för att eh, bygga. Och det är extremt svårt mm. att hitta om man inte spelar som Wilson. <laughs> Ja, den för första han, karakteren man har han får, ju, ja, precis, han får ju faktiskt skägg och det kan man raka av och då kan man bygga en mm. sån här idol hyfsat lätt <laughs> Eller, nej det är fortfarande det är så kul ganska kul men ja, det, är det är kul att det är en touch. superkraft att han får skägg det är faktiskt eh, lite grann sådär, eh, alltså sådana där små detaljer visar verkligen tycker jag på att man har lagt ner mycket på detaljerna i spelet eh, mm. och det, det finns massor av sådana små detaljer mm. eh, jag förgrep mig lite på det här dock ganska snabbt. Mm. Eh, när jag såg det här inventory, mina inventory slots som var typ 24 slots tror jag man har i början. Eller det är kanske 18. 6, mm. eh, nej det är 8. Jag vet inte hur många slots det är. <laughs> alltså, jag tror det är 24. Okay. Jag bara, nej. Jag tänker inte hålla på och manage inventoriet. för Steam bara och åh kolla, det finns en Steam-workshop här kan du ladda ner moddar okay. så jag började modda spelet eh, efter typ på tredje genomspelningen, jag överlevde ju lite längre de två första genomspelningarna men eh, jag mm. bara här, jag, jag vill inte hålla på och bråka med ett inventory eh, så jag laddade oh, ner modd som use. gjorde 50% större inventory eh, det tog lång, oh. dock långt mycket längre innan jag hittade ryggsäcken vilket ger en mm. typ 30% större inventory. Så hade jag hittat den snabbare så, så hade jag kanske inte känt samma behov. Eh, det, det, den modden fixade också så att istället för de här små, pyttesmå mätarna uppe i hörnet som man måste köra musen över för att se ett värde på, de som visar hälsa, sanity och eh, mm -hmm. och eh, hunger så fick jag tre mm -hmm. stycken ordentliga mätare lite grann som i ett, ett rollspel eller någonting sådär. Det, ja, men typ det, RPG det, det, det är så man... mätarna här i... i... På PlayStation 4. Då behöver man inte ah. klicka för att. Se hur vad världen är. Utan de, de syns jämt. Okay. Däremot så. Ja, jag tycker du är så himla bortskämd Ikel. För jag satt på en konsol. Och micromanagerade. <laughs> det. <du> det Menyer. <laughs> det är så otroligt mm. mycket lättare om man har en mus. Uh, om man. Man ska ju inte behöva utsätta sig för sådana saker, om det går att vika liksom. <laughs> nej, det är... nej, det håller jag med om. Det hade jag gärna sluppit faktiskt. Eh, vad, vad tyckte du om karaktärerna förresten? Och designen på dem och sådär? Superfina, alltså jag, jag älskar ju hur det här spelet ser ut. Jag blev ju förtrollad direkt och, och liksom sögs in i, i den här världen. Och jag tyckte det var otroligt charmigt med de, de olika karaktärerna. Min favorit är ju hon hon flickan, eldflickan som, som dessutom, inte bara att hon kan tända eld på saker med sin tändare hon, hon tål dessutom eld och blir inte skadad av det mm. så när jag tog mig in genom den här äventyrsdörren eh, och kom till vinterlandet där jag skulle hitta en hemlig eh, del till maskinen så sprang jag ju, ska, jag startade ju skogsbränder och sprang genom skogen mm. eh, man får en, en magisk stav som man håller upp över, över huvudet och så Eh, ger ge den ifrån sig ljud beroende på hur nära du är den här delen. Så den låter mer och mer intensivt ja. eh, om du kommer närmare den här delen. Så jag gjorde en skogsbrand gick in i den här menyn, bytte till eh, till staven och eh, sprang igenom tills, eh, tills jag kom till det sista trädet och så ställde jag mig där samlade mig lite, liksom kollade mina menymätare och, so och såg mig omkring om det fanns någon mat så där innan jag tog fram tändaren igen och satsade mot nästa träd. <laughs> det här var inte världens bästa nice. system, inser jag ju nu när du var... När du hittade nitro, eller vet det... Varma stenar. För att det som hände var att jag kom till ett mer kargt landskap med sten och sådär. Och kanske lite gräs här och var. Då tänder man på gräs så hinner man knappt värma upp sig. Mm. Och... Och det är väldigt svårt i den här snövärlden att hitta, eh, att hitta flinta och göra sin yxa. Eh, så att och utan en yxa kan du inte hugga ner ett träd och få ved och göra en egen brasa var som helst. Så du måste springa en bra bit i den här världen om du inte har väldigt tur innan du kan göra en egen brasa. Eh, jag vet inte riktigt. Man måste vara ordentligt förberedd eh, om man ska överleva utan hennes specialförmåga. För att för mig tog det kanske. 10 minuter, en kvart. Eh, och det är mer än en natt jag överlevt då, innan jag hittade så jag kunde göra en och hugga, trä, hugga ved till mig själv. Så det, det, det, det var ganska övrigt Det brukar ligga ah, sen på du? marken. Jo, men det som händer är att när du kommer in i den här eh, när du går igenom den här dörren så får du en ny inventory. Mm, man kan bara ta med eh, och sig och några items här för mig. Det framgick inte riktigt vilka jag fick ta med mig i så fall. För jag, kom, mm. jag, jag förlorade i princip alla mina items eh, när jag gick in. Jag tror jag behöll eh, det jag hade på mig. så alltså jag hade min, min fina blomkrans på huvudet och så hade jag en gräs eh, liksom som gjorde mig lite mer tålig. Men i övrigt så var jag i princip tom på saker. Jag kunde inte göra en lägre eld och jag hade inte nyxa med mig in. Men det som är skönt med den här eventyrstöraren är att när man dör i den, så slungas man bara ut och återgår till där man var. Eh, som, oh. det vara i, som det brukar vara i rollspel när man gör såna här extra utmaningar. Att klarar du utmaningen så får du belöningen. Men dör du här inne så får du ingenting du har samlat på dig. Liksom. Eh, så den gjorde jag några gånger utan att ta mig igenom den faktiskt. Jag kom fram till, eh, till maskindelen. Eh, men sen började... sen liksom. Hade jag inte tillräckligt med resurser för att eh, överleva min hunger eller utmana fienderna som fanns där. För det var jätte, jättemycket spindlar eh, som attackerade mig som jag inte hade vapen att försvara mig mot. Det var liksom antingen det eller hunger eller så, så var jag helt enkelt liksom, eh, ja, jag frös ihjäl för att det var för kallt. Eh, men jag har kollat upp slutet. Har du sett vad som händer när man tar sig igenom den här äventyrsdelen? Nej. Det som händer är att man kommer ner i en dungeon som är väldigt... Eh, tänk sällan eh, när man springer igenom Gannons dungeon och det tänds facklor eftersom att du rör dig framåt. Så går man igenom ganska långa gångar liksom för att sätta en slags stämning. Sen kommer man fram till den onda, onda Maxwell som sitter på... Eh, Ser ut att sitta på någon slags tron. Och det är en gramofon mm -hmm. som spelar. Eh, och han säger att han har lyssnat på den här musiken i en evighet. Och är, vill inte höra den mer. Och, eh, och ber en stänga av den, om jag minns rätt. Eh, och man kan då liksom interagerar med några saker, men till slut så ska man stänga av den här grammofonen. Eh, och eh, det som händer då, spoilers för slutet på Don't Starve, eh, <laughs> är att eh, man blir, alltså Maxwell blir fris, frigjord från en förbannelse som han som låg över honom. och eh, han liksom, hans kött som blir till ett svart stoft. och hans skelett står kvar i en, en, en, en halv sekund innan det faller ihop. Eh, och sen dras personen man spelar som in och sitter i samma slags mörka tron som Maxwell statt, satt i. Och så börjar den här gramofonen spela igen. Dramatiskt. Otroligt mörkt slut eh, som... Eh, Ja, väldigt deprimerande liksom. Så då sätts man i samma deprimerande sitt som honom. Det de kan styra över som, som sitter i den här... Eh, som drabbas av den här förbannelsen och är att de kan styra över, över den här världen och kan locka in eh, folk till den här världen. Det är deras enda superkraft liksom. Mm. <laughs> I övrigt är de, är de fängslade. Så det är otroligt eh, mörkt. Men ja, ja, det är inte världens... Eh, <laughs> djupaste immersive story, men, men lite, lite spännande. Det känns som en efterkonstruktion efter man har gjort spelet, har gjort ett spelsystem som går ut på att överleva så har man liksom, ja, ah, men vad, hur hamnar man här då? Och sen har man spunnit vidare lite grann på varför och så. Hmm. Det finns väl, är det fyra eller fem karaktär totalt i spelet? Det är en strong man så här klassisk Mm. i randig tröja och en robot också mm. eh, Roboten uh, har jag faktiskt inte provat Var den bra? Nej, jag har inte provat den heller nej, nu, okay. har jag, nu har jag skickat det här till dig kan se vilken karaktär jag faktiskt körde mest med Jag kände lite mm. grann att jag är lite trött på den här grafiska stilen, den här Tim Burton-aktiga mm. stilen och jag ville ha någonting annat och jag testade massor av karaktärer som vi gick att ladda ner via Steam Workshop, allt från en dog eller, ja, den här hunden, dumma hunden eh, och som, som var väldigt hungrig och behövde mycket mat Men hade mycket hälsa mm. eh, Och det fanns massor av olika spelstilar mm. eh, Men den jag, jag hittade sen var en som heter Puppy Princess Det är en mm. lite så här halvanimeaktig eh, Liten karaktär Jag vet inte vad du tycker om designen på den där Ja, helt eh, om fruktansvärt in... Jag har jättesvårt för såna här människor eller djurmänniskor eh, det värsta jag vet är, är de här, det här kattfolket som jag tror att det är ett kattfolk i Morrowind eller finns det lizardfolk och kattfolk Men Men de ser väl typ ut som så här no, jätteobehagliga, realistiska saker om du tittar alltså, titta på ingame-grafiken där snarare ah, eh, Jo, så... in-game grafiken var, jätte, var jättefint men jag tittar på artworken nu och Ja, nej men det, det ser man inte. Säkert skärmad. <laughs> nej, grafiken tycker jag som vanligt som hela Don't Starve så tycker jag att det är superfint och, och jätteskärmigt. Jag tycker men, de lyckades, ja. det, Jag blev lite glad över att det var lite, lite mer färg och sådär i alla fall. Det behövdes en färgklick mm. kände jag i allting. Och just den här var intressant för att eh, den här karaktären som ser ut som en liten typ jag ja, vet så... inte, chibi-prinsessa Med kattöron typ ja. Fast utan att vara alldeles för den är, Jag ja. tycker ändå den är Ganska smakfullt designad Ja, faktiskt, eh. det, det tycker jag faktiskt I spelet så, så här, Fina, lite så här Shobits liknande öron eh, Om någon har läst den mangan är inte den lite ja. obehaglig? Ja, jag jo, vet inte den är, Ja, den är ganska obehaglig Men samma <laughs> Uh, hur som i alla fall hon var häftig Jättesönt. för beroende på, beroende på hur hungrig hon var så gick hon mellan tre olika modes. Uh, mm. typ hon fick mindre och mindre hälsa ju hungrigare hon var för det var så här, och ändrade helt utseende och blir verkligen så här darkness när hon är jättehungrig. Uh, mm. och ty, typ helt svartvitt svartvitt då och, och <laughs> helt vita ögon och as men då så gjorde hon as mycket attack damage. Och wow. men samtidigt hade man jättelite liv så det var jättefarligt. det låter precis som min fest med det här. <skratt> hon är oh. skitfarlig när hon är hungrig, men äh, <skratt> ja. Alltså vi vi har, börjat, vi har blivit så här hurtiga och börjat springa och om mm. om vi drar ut och springer innan vi har käkat lunch typ på en lördag när det, mm. då springer hon så sjukt jävla fort. Utan att, alltså, och även om hon har humöret uppe och är och och, och är glad och snäll så, så märker jag på hur hon springer När hon är hungrig För hon springer typ dubbelt så fort och jag orkar inte liksom hålla hennes tempo och hon bara fattar vad då så hon är precis så här hon får så här jättemycket adrenalin på slag och grejer när hon är hungrig super ja, någon om, om min, <laughs> min festmäss ämnesomsättning Jättesöt karaktär, jag tycker redan om jag tar, jag tar upp den här för att det var hon jag körde mest med, min långa run mm. som var typ eh, 30 dagar eller någonting sånt här eh, genom vintern och så vidare. Eh, och eh, det här visar verkligen hur bra moddingen för det här spelet är, för dels förutom det att hon blir olika beroende på hur hungrig hon är så har hon till exempel hon fick en frosthammare med sig från början som var ett ganska mm. effektivt vapen men man rörde sig mm. långsamt när man gick med det eh, och dessutom så blev man nerkyld av att hålla, hålla det framme eh, även ett ägg som kläcks till en liten fenix som jag mm. dock aldrig lyckades kläcka för det verkade jättepetigt om det var för nära en brasa så började svettas om det var för långt bort från elden så började frysa eh, och det ville aldrig riktigt knäckas jag ser att mm. det här uppdateras hela tiden. Nu har hon tydligen en krona också. Massor av olika kronor mm. som kan användas för att frammana spökgrisar och allt möjligt. Mm. Eh, och Det finns tydligen massor av värden som kan ändras mellan olika karaktärer, och eh, det går att göra mer eller mindre balanserade karaktärer. Men hon kände, jag kände mm. att hon var ganska så. Eh, gav lite mer nivåer till spelet och hur man hanterade karaktären. Mm. Uh, och det var trevligt att ha någonting som såg lite glatt ut Och inte bara var glumigt kände jag Men mm. uh, uh, ja, uh, och det var också med henne som jag hittade Så att jag hade ett extra liv med en sån här sten Som man kunde uh, som man kunde återupplivas vid Okej, okay. uh, det hittade jag faktiskt som första personen man spelar som Ja. Han som har, har skick som växer ut. Eh, bara när jag sprang omkring. Det, det, var, någon så här, eh, det var någon slags eh, offerplats. Någon så här Ritualplats. Där hittade jag en sån. Eh. Får jag också krypa till korset bara. och eh, erkänna mm. att, eh, att jag, eh, jag fuskade också en gång. Eh, för att jag tyckte med att klicka med musen. Ibland så klickade man på fel sak. För att det var speciellt om någonting var bakom någonting annat. Och det ja. var så när jag höll på höll hade ett par spindlar efter mig. Och jag mm. bara dog helt onödigt för jag tyckte kontrollen var så dålig. Man kan mm. rotera kameran också och se bättre men det är väldigt disorienterande mm. att göra det. Mm. Och jag bara, nej! Eh, så här tänker inte jag dö. Eh, och så, okay. <laughs> så visste jag att Steam synkar över med Steam Cloud-filerna till Linesanda-datorer. Och jag körde det här på två olika datorer. Och då Aha. hittade jag hur man kunde göra en kopia av sparfilen och sen ja. ändra så att den synkades över eh, och så återställde jag på det sättet eh, jag förlorade ju ja. allt jag hade gjort sen senaste saven, men eh, det är lite så där också om det är saker jag tycker är brist i ett spel eh, så kan jag tänka mig ju gå det om det är ett spel som är single player och bara är jag själv liksom som, som, eh, ja. som, som, som spelar jag och det man moddar ju det här spelet du har ju laddat ner en massa moddar och de har ju redan då kan man ju anse är fusk, liksom om man vill. Mm. Det, det är ju en väldigt, en väldigt gråzon där. Eftersom att det här spelet blir vad man gör det till. Det är ju liksom yes. det, det, är det det här spelet är. Så att du, du skapar ju din upplevelse. Och det är kanske det som är lite mitt problem med det här spelet. Att jag spelade det på konsol till att börja med. Så jag kan inte hålla på att ladda ner och fixa de här moddarna. Och det, att man ska skapa... Och göra spelet bra på egen hand genom att liksom utgå från den här mallen som jag satt tyckte jag var lite kämpigt där. Det händer inte så mycket i spelet annars. Man måste dra på mycket själv, känner jag. Ja, och det när du dör, när det väl händer så blir det ju en omstart från scratch. Och det, fast skillnaden om jag nu ska vara så fräck och jämföra med Minecraft igen så så i Minecraft så vaknar man upp på en ny plats och det kanske du kanske är bredvid berg eller du, du är liksom i, i bredvid en djungel men här så vaknar jag upp på precis samma ställe som förut och sen börjar allting genereras med lite gräs och sten och det kändes ändå som att det kändes ganska tråkigt varje gång man börjar om och, det, och liksom samla ihop de här råmaterialen för att göra en yxa och eh, det var ganska trist ja. liksom omstart. Jag håller helt med. Det är inte som i Minecraft där man kanske vakna, ser ett så här, häftigt berg med en grotta mm. i sig. Och så liksom, mm. där ska jag bygga mitt hus. Och så mm, får man precis. liksom inspiration och sätter ett mål till sig själv. Utan här är väldigt mycket. Speciellt när jag inte visst att det fanns typ Adventure-mode eller någonting sånt. Så här. Oh. Varför ska jag egentligen spela det här? Det är bara träligt precis. med inventoriet. Mm. det finns lite saker att hitta i världen och så där men man vet ju inte riktigt vad som händer med det och om jag testar att använda det så är risken att det dör och då måste jag börja från början med mm. och, och träla med att samla tråkiga saker som jag har samlat förut Ja och det, du, jag tycker du sätter huvud på spiken där om vad som fattas och det är den här, den, de här små målsättningarna som, som gör Minecraft så himla himla bra, det är liksom att man, sk man skapar ett eget spel där också givetvis, men, men, men det blir på någon slags på ett naturligt plan i, i Don't Starve så var det mer så här okej okay, för att jag behöver det här jag hade förra gången och det var liksom ingen riktig upptäckarglädje från start i Minecraft så är det liksom första minuten så börjar man upptäcka och hitta ett ställe att bygga sitt första hem på eh, och mm. det, det är det som fattas faktiskt den här, de här mindre må, målsättningarna men jag känner också det även i längden. så Jag menar, jag tyckte Minecraft var as-häftigt när det var väldigt avskalat i början. Eh, för oh. att jag hade inte kört någon liknande förut. Mm. Eh, Dwarf Fortress är väl också lite crafting och påverkar naturen. Men här var jag verkligen i det och kände att jag var i en plats och kunde bygga ut ett eget litet eh, hus och allt sånt där. Eh, mm. Men sen har ju Minecraft Multiplayer. Mm. Och jag känner det... Att det här saknar någon form av känsla av att det finns andra spelare i världen. Jag spelar nu för tiden bara Minecraft Multiplayer i stort sett. Och jag spelade Terraria Multiplayer från dag ett. Och det jag har spelat i Starbound nu var bara lockande för att jag hade andra att spela med. Mm. Känner du jag att du inte och... det på något sätt? Nej, det känner jag faktiskt inte. Jag, jag kände inte riktigt att jag... Ja, det är kul i Minecraft. Men det, det är min bästa upplevelse med Minecraft är när jag har suttit och spelat det med en vän- och vi har turats om och liksom ja. utforskat någonting tillsammans. Och jag jag och, och min sambo hade liksom ett, ett så här femvåningshus som vi hade byggt tillsammans i ett berg. Och hon, hade liksom, hon hade en hönsfarm på taket, <laughs> vi hade värsta känsrollerna, hon hade en, en, liksom en farm på taket med höns och kor och, och sånt. För det tyckte hon var jättemysigt att syssla med. Och jag, gick, jag grävde mig djupare och djupare ner mm. i, i liksom ett system av gruvor. <laughs> och vi tröttade sig alltså om att spela. Så jag gick ner, jag verkligen, jag gick ner som, som en lindvärg jag Och liksom grävde efter häftiga mineraler som vi kunde liksom ut, utvecklas inom spelet. Och vi kollade nästan inga guider heller. Utan vi liksom, jag hittade guld och vi hittade redstone. Och så började vi liksom leka med de grejerna. Och mm. hittade slut. å oh, en kompass! Aha. Det där, nu kan vi se vad vi är. Och så vågade vi utforska. Och... Men det var riktigt, riktigt på spänn när någon av oss lämnade hemmet och gick på äventyr. <laughs> vi var rädda att vi aldrig mer skulle lita tillbaka till vårt hem. Oh, men då har du ju en, en sorts multiplayer, även om det var i ja, samma soffa. Ja, ja, det är sant. Ja, exakt, vi har ju backseatat och turats om. Så det är ju någon typ av liksom multiplayer och det är min bästa upplevelse och så skulle jag vilja spela Don't Starve också tror jag. Att man liksom mm. man skickar kontrollen fram och tillbaka och, och liksom utforskar olika dungeons och försöker klara det här äventyret. Och så. Eh, tyvärr så kommer det nog aldrig hända för min del. För jag tycker inte riktigt att Don't Starve lever upp till, till det som krävs för att man ska eh, ha det här drivet och, och Fortsätt efter man har dött och så. Nej, Jag är ganska fort. Och det, jag kände mig... Jag och, faktiskt... jag, jag, förlåt, jag, jag ska bara säga att jag kryper till korset precis som du. Med det här att jag skulle gärna liksom veta mer om det här spelet och utforska det mer. Men jag kände inte att jag orkade spela så, så mycket mer än vad jag gjorde. För det slutade vara kul. Ja, jag har... Eh... Jag kollar på min steam -räknare. jag har kört ungefär 7-8 timmar bara, vilket faktiskt är riktigt lite. Mm. Men jag var verkligen en period där jag startade upp, och kände att nej, jag orkar inte köra det här. Problemet är nej. också att du menar, vi ska ju faktiskt försöka klara spel, känner jag lite grann, som vi tar oss Jag andre. känner också det, det. ja. Men i det här fallet så var det också ett spel utan slut och utan ja. vett, riktig story arc, eller jag visste inte om Adventure Mode då. Det kändes bara som att det var helt öppet. Mm. Eh, och, eh, eh, och då är det verkligen svårt att, vet, att så här motivera sig själv att spela vidare. Eh, och, oh. och så här, kommer, kommer jag upptäcka något mer i det här som gör att jag kan ge ett annat betyg till det efteråt? Mm. Eh, nu när vi inte kunde spela in i för två dagar sen så, så spelade jag faktiskt lite mer. Och mm. eh, det var faktiskt då jag hittade backpacken och började känna lite så här att ja men nu börjar liksom, jag inte behöva tänka så mycket på inventory, jag har kommit in i ett flow i det här och, mm. eh, och frustrationsmomenten försvann i stort sett. Och okay. jag tycker lite mer om spelet nu. Eh, men det var fortfarande så att jag kände att det saknades eh, att, att det fanns någon motivation att spela i världen för det liksom man kunde inte skapa sin egen plats eller häftiga monument och ja, det är liksom och det är inte som att liksom stridssystemet är roligt. Man klagar på Minecraft för att det liksom är, de ba, fienderna går bara rakt mot den i stort sett men där kan mm. man fortfarande försöka strafa undan och bygga pillbåg och skjuta på dem och sånt. Här är det väldigt mm. mycket eh, bara klicka. Och det är inte som i vissa, vissa spel man styr uppifrån där man kanske styr med vast och kan undvika attacker och sen klicka på saker för att attackera. Utan det, det är extremt ja, simplistisk styrning här. Där hade jag nog en Eller? fördel. För jag, jag, jag styr inte som du, tror jag. Eh, på PS4 så styr man karaktären med analogen. Jaha, mm. jag behöver så klicka. Då, och så slår jag med, med firkant. Så för mig så, eh, så var systemet faktiskt helt okej. Okay. När man till exempel mm. möter en stor fågel som, som går fram till en och sen pickar den en rakt ner uppifrån. <går> den kunde jag, om jag väntade in att den kom nära mig så kunde jag tajma att, att kliva bort eh, precis när den skulle picka mig och, och liksom klara mig u, u, ur en sån fight utan att bli skadad en enda gång. Så där låter det som att PS4 faktiskt hade lite bättre kontroll eller att det var bättre att ha en gamepad. Mm. Ska vi börja sammanfatta? Ja, jag... ja ty jag tycker vi ska plocka in eh, Linda här. Absolut mm. fisk. Yes, det var Hon, hon var så här att först. Ja, först och främst, tack för en trevlig podcast. Varsågod. Ja, då, vi har redan tagit en biten i, i början. Har vi ju, gjort det? Okej, okej ja. okej. ja, det var du som läste det. Då läser jag vidare. Eh, och så till spelet. Min relation till Don't Starve är problematisk. Jag dör och dör, och dör sen dör jag lite till jag har blivit uppäten av grodor i ihjälslagen av trädväktare i ihjälstucken av insklöna bin och söndersliten av vargeliknande hundar det finns fina stunder också såklart som när jag lyckades döda hundarna första gången genom ett panik anlägga en gigantisk skogsbrand punkt, punkt, punkt. eller när jag hittade en övergiven kamp ett, ett övergivet kamp där det fanns flera färdiga farmar och när jag hittade en, värme, en värmesten som hjälpte mig genom vintern. De små segrarna, att komma lite längre och lära mig något nytt får mig att fortsätta spelet. Trots att jag dör och dör och dör. Om och om igen. Hela jävla tiden. Jag hatar spelet. Jag älskar spelet. Något som också håller mig kvar trots all frustration är den grafiska stilen. Det är ett snyggt spel och soundtracket är magiskt. Ja, fint skrivet. Mm. Tack så mycket. Ja. Eh, jag kan hålla med väldigt mycket om att det, man blev ju väldigt glad över de här små eh, segrarna ändå. Eller blev man? Jag vet inte. Kanske. <laughs> Jag blev det i alla fall. Jag blev väldigt glad när jag, när jag gjorde en lägereld som, som, som jag hade kvar på kartan. Så när, den, när jag sprang ut på äventyren och den slocknade så kunde jag gå tillbaka och hitta tillbaka dit. Det gjorde mig lite tryggare och lite gladare. Jag blev också gladare när jag kunde göra en, en, en fin blomkrans och ha på huvudet. Så jag var, var mentalt frisk och så. Så där kan jag hålla med henne. Det jag inte kan hålla med om är att jag, jag aldrig riktigt kände att jag älskade spelet. Jag, det började bubbla lite liksom härliga känslor i kroppen. Men sen tog det slut ganska fort. Eh, och det övergick i mest frustration faktiskt. Mm. Ja, eh, jag håller med. Men vi ska kanske se vad Nidde tyckte. Ja, vad har Nidde sagt? När jag började in i 500 så var Don't Starve en av de tittarna jag såg fram emot. Att jag har en förkärlek till Roguelike skadar ju inte. Men den art direction som det använde i kombination med crafting och survival eh, var det som fick intresset att rinna över. Och jag faktiskt satt och väntade på att spelet skulle komma ur early access. Antalet timmar som jag sänkt i spelet eh, behöver jag inte gå in på. Men än så länge håller det sig på tvåsiffrigt tal och jag verkar inte bli bättre på det heller då mitt rekord ligger på åtta dagar oftast dör jag för att jag har svårt att balansera resurserna jag finner eller jagar om jag finner ett eh, område med pigmen så försöker jag bli stridsredo så snart som möjligt, men lägger inte ner tillräckligt med tid på att finna mat så jag faktiskt inte svälter min tanke är ju att om jag bara kan rusta mig för strid så kommer jag få mat eh, av att döda den men så långt kommer jag tydligen aldrig och om jag väljer att eh, gå andra vägen och bara satsa på att få upp ett bra läger med byggresurser och mat så blir jag snart dödad av monster när jag är ute och jagar de resurser jag saknar. I princip så går allting precis som ett roguelike ska gå. Att man välkomnas till startskärmen med info om när nästa uppdatering eh, kommer är även ett utmärkt sätt att få spelet att vara aktuellt. Och musiken som bemöter den är ju underbart quirky. Än så länge har jag bara hållit mig till Vincent- Uh, för jag anser att det är mycket viktigare att kunna odla A Magnificent Beard som dessutom går att använda som <laughs> resurs än den ombalansering som de andra karaktärerna kommer med. I min resa har jag blivit lite uttömd på roguelikes så som FTL, Teleglitch, The Pit med flera men Don't Starve är definitivt en av mina favoriter och det har satt alltså Clay Entertainment högt upp på min lista över indie utvecklare att följa, kickstarta och konsumera. Även om jag inte riktigt gillar deras syn på Early Access, som det presenterade på Steam Dev Days, vilket för övrigt är en intressant tåk att se om man vill höra vad utvecklarna tycker att Early Access är. Mm -hmm. En lite ihopstressat mail, men jag hoppas att ni har haft lika roligt med Don't Starve som jag har. Må ni uppleva det bästa som indivärlden har att erbjuda? Nidde, The Indie 500 Project. Tack så mycket, Nidde. Mm, eh, jag har faktiskt inte sett det här tåket eh, och inte riktigt följt eh, just Don't Starve på Early Access- men um, wow, uh, jag vet inte hur jag skulle palla om jag kör att köra spelet i tvåsiffrigt timtal utan att Oj. ha överlevt så länge men uh, Nej, shit, det, alltså, det, det måste vara någon mod. alltså jag vet ju folk som har lagt ner hundratals timmar på det här spelet så det är någonting mm. som, som verkligen tilltalar folk som uppenbarligen inte träffar rätt för oss även om jag har, mm. har sett som som sagt med alla de här små detaljerna att hantverket finns ju ändå där i det här spelet det är, mm. det är, en, bra, det är en bra helhet på sitt sätt mm. men vi kanske ska sammanfatta också på vårt lilla sätt mm. vill du börja? visst och det här är då mitt matbetyg vad jag känner att jag har ätit och det är väl lite så att det är många maträtter som bygger på att man har en stor brödbit till maten och ibland så är det kanske bara rakt av vitt bröd som typ hamburgare eller pizza och det är väl lång gång jag har tyckt att det har varit gott men jag har egentligen aldrig riktigt tyckt att en sån här vanlig brödbit tillför så jättemycket. Uh, i uh, exempel hamburgare så är det ofta bara liksom det är inte ens grillat bröd uh, men de gångerna som det är gjort på bra sätt, när man liksom grillat brödet, det är frasigt eller max friskobröd till exempel som har massor av smak i sig då är det här riktigt riktigt uh, riktigt nice men jag känner lite att uh, Don't Starve är en uh, hamburgare som är i grunden välgjord med bra råvaror i sig men den kommer med en alldeles för stor, tråkig, kanske lite torr bulle till bröd runt sig som som jag ändå tvingar mig själv att äta igenom. Jag skulle väl egentligen kunna Eh, eller ja, jag börjar i alla fall med att försöka äta den här eh, bullen eh, runt hamburgaren. Eh, och jag menar, det är gott där i mitten. Och den är välstekt och det är färska grönsaker på och sådär. Men, men jag känner att, eh, att eh, den. Eh, den tillför verkligen ingenting, det här brödet. Och jag vet att det är liksom. Eh, jag vet många som tycker så här. Vad det, det är alltid gott med, med eh, liksom bröd till. Till, till maten vitt bröd på en hamburgare eller massor av tjockbotten på en pizza typ en pizza men jag känner inte att det tillför någonting utan det bara fyller upp onödigt så till slut så tröttnar jag på det här och jag plockar bort och jag börjar plocka bort brödet från den här hamburgaren och lägger på jag kanske går förbi salladsbaren istället som finns på det här hamburgare istället, och börjar lägga på lite av de egna grejerna som jag, som jag gillar för att, för att få den här börjaren att, att bli bättre Men eh, det är ändå bara liksom vetskapen om att de missat så mycket med det här brödet Som inte alls ligger mig i smaken eh, Får mig att eh, ha lite sämre helhetssyn på, på den här hamburgerian Men framförallt på, på den här börjaren Den kunde ha varit så mycket bättre om eh, den hade haft en bättre grund i sitt bröd men vissa delar var ändå välgjorda. Okej. Okay. Jag själv så så var det så att jag gick på buffé. Jag visste inte riktigt vad det var för, för typ av ställe jag gick till egentligen. Jag såg bara att det är en asiatisk restaurang Det såg ut som en generell så här Kina-buffé. Jag blev bjuden. så Det var gratis. Gratis är gott. Liksom. Det såg trevligt ut, helt okej, okay. tar en talrik, börjar lägga upp lite, hittar lite goda ingredienser, det, det såg ganska fint ut, prydligt upplagt och sådär, men ja, det, det såg ut som saker jag hade sett förut, liksom lite friterat och li, lite ganska mycket kött som jag tyvärr inte normalt sett äter, men ja, jag tog lite av det ändå i alla fall, lägger upp lite, lite av, av allt och smaka på och sådär. Men, och det är väldigt gott och, och så i början som, som liksom flottig mat är, men efter ett tag så blir det liksom lite salt eh, och det som finns att dricka är eh, gurkvatten eh, och det hjälper inte så mycket mot min eh, törst och alla de här olika komponenterna är liksom lite, lite för salta och det är liksom starka smaker och flottigt. Och så småningom så, så känns maten lite jobbig att äta. Jag, jag vet att jag kommer, jag kommer inte gå härifrån liksom med och, och på grund av att jag inte kan låta bli att äta utan snarare så kommer jag bara vara... Väldigt liksom törstig och eh, inte vilja äta Kina-mat på väldigt, väldigt länge. Ja, det är lite liknande upplevelse där. <laughs> ja. jag, jag, jag, jag, jag tror nog att mitt, mitt bröd var nog också nog indrängt i tabasko eller någonting så det var ganska jobbigt att äta sig igenom. Mm. <laughs> Själv så kunde jag inte riktigt påverka min buffén är liksom upplagd och det, det som finns finns och jag kan inte riktigt styra över det så jag är lite av sjuk på, på att du kunde modda om din början i alla fall mm, och Bra att det fanns en salladsbar där <laughs> <laughs> ja, eh, och på, på tal om modda vill jag ändå dra upp så här lite efteråt någonting som var lite mer positiv upplevelse eh, eh, Det var en mod som faktiskt kom i spelet från början och jag vet inte om du fick den här The Screecher The Screecher. Kan du beskriva vad det är? Det är en mod som Clay själva har gjort för att visa att det går att modda spelet. Och det är okay. ett, ett, ett litet skräckspel. En skräcklevel. Oh, som spelas spännande. med kameran betydligt lägre bakom karaktären. Om man är någon sorts gubbe i så här utejacka. Betydligt mer realistiska proportioner men allting är fortfarande tecknat och man är vid en lägereld ute i skogen och man ser liksom bort en bit i skogen och man plockar upp ficklampan eller snarare man börjar se längre bort i skogen och man plockar upp ficklampan och, och kan lysa i en bit ja så här kanske 30 meter framför den men det är väldigt snäv kameravinkel och man ser inte så mycket runt sig så man ger sig ut i mörkret för att hitta hjälp för personen bredvid en är Eh, eh, alla, är, alla är borta runt den men man börjar till slut hitta folk ute, ute i mörkret med ficklampan som, som en när man lyser på den så bara nej inte ficklampan du kommer locka hit den, och så springer hon iväg eh, och sen börjar man hitta mördade människor eh, andra kampare ute i skogen men det är riktigt häftigt, man märker av att det är samma spelmotor som Don't Starve men perspektivet är annorlunda och det här styr man mer direkt med musen och liksom kan titta runt sig och, och kameran alltid bakom karaktären som sagt i tredje person. Eh, och till slut så stöter man på en, en fara här ute i skogen. Det tar inte mer än kanske tio minuter att spela igenom och det är egentligen mest lite så här jump scare i det. Men eh, det var en spännande liten upplevelse som jag kände jag fick som en bonus där. Mm. Men eh, eftersom den inte ens verkar finnas på PS4, så alltså, Ja, nej, det. Um, du, du får kolla om den finns. För då rekommenderar jag att du ja, testar Jag har kör. inte sett några sådana. Jag har gått in i alla menyer i spelet och det har inte funnits några sådana nedladdningsbara paket i alla fall. Um, så jag tror inte det. Det tyvärr. Det mm. tyvärr. Det fanns, fanns förinstallerat eh, i alla fall på PC-versionen. Mm -hmm. okej. Okay. Ja, det är mm. möjligt att jag kan ha missat det, men uh, jag får kika igen, helt enkelt. Okej. Okay. Mm. Vi borde vi lyssna, lyssna lite på musik. Mm. det uh, Ja, och jag har ju suttit och spelat lite Castlevania. Och mm. Castlevania har bra musik. Uh, oh, I like where this is going. mm. Uh, uh. Det vi ska lyssna på nu är dock kanske inte riktigt någon typisk Castlevania-musik. Det är faktiskt inte alls typisk Castlevania-musik. Det här kommer från ett album som var vi eh, eh, mixar utav, eh, utav Castlevania eh, och eh, som då gjorde utav andra tv spelsmusiker Och mm. den här låten kallas eh, After the Battle och kommer från Dawn of Sorrow. Den här eh, mixen Eh, kallas Blue, Blue Recollection och är utav Riko Imura. Eh, fick namn rätt. Hon är mm. mest känd som kompositören utav Clonoa eh, eh, musiken eller Kunoa oh. eh. ja, Det är, är jätte yeah. plattformare till PlayStation 1. Mm. Det Mm. Så jag, körde jag den förra spela. sommaren. Ja, oh. den finns på ja. PS Vita nu. Och eh, bland annat Den finns på all, Den finns ju på PlayStation 3 också så man kan ladda ner liksom de här klassiska ja. Spela eh, det det har ett fantastiskt fantastiskt slutskede där man ska klara sig igenom svåra svåra banor men väldigt väldigt roligt. Det här oh, Castlevania är ganska sorgligt också. Ja eh, ah, jo där är ju också. Ja ah, det ja, oh, Knoa köpte spelare det är jättebra. Ja. Men det här Castlevania Dawn of Sorrow det är alltså tredje Game Boy Advance spelet. Mm jag tror det är från 2006 eller någonting sådär mm. uh, och den här uh, uh, jag har inte hört det spelet och uh, jag har hört så inte den här låten direkt så framträdande i det spelet men jag tycker att det här är en enormt fin remix av den och har man hört mm. klona musiken så kommer man nog garanterat känna igen sig i det här soundet, så den här låten lyssnar vi på nu, det är uh, After the Battle Blue Recollection ja nu efter att, du, efter att du sa det så kunde jag faktiskt eh, höra att det är, att det är hon eh, som gjorde musiken i Knoa som gjorde musiken här också. Men eh, det är ändå karaktäristiska Castlevania, orillar och så. så mm. det, det, utan att veta om det hade jag aldrig gissat det faktiskt. Mm. Ja, Nej, men det är en fin liten låt. och Jag har lyssnat på den Ja, väldigt mycket faktiskt, speciellt när du sitter och jobbat. Det finns en eh, lång spelmusikspellista på Youtube av en användare som heter Supradarky. Han är uppe på typ 1400 låtar nu. Han har speciellt mm. en spellista, eh, alltså varje låt är en video. Han har framförallt mm. en spellista nu som är lite mer låtarvalda för att ha på i bakgrunden när man jobbar eller håller på med någonting, lite lugnare låtar. Och den här är en av de första på den listan. Så jag har kört den playlisten mycket och hört den här mycket. Men jag har fortfarande inte tröttnat. Okej. Okay. Så, till nästa vecka ska vi eller till nästa avsnitt ska vi också spela ett spel. Mm -hmm. Och det här är jag superglad över att du har hittat. Det är, då gick jag som liksom har hittat det här. Det heter Valdis Story, Abyssal City. Gjort av Endless Fluff Games. Och eh, det här är <laughs> verkligen indie på många sätt. Mm. Eh, Endless Fluff består framförallt allt av eh, två personer. Carolina och Kyron eh, från USA. Eh, mm. Queens i New York ser jag här på deras Kickstarter-sida. För det här är ett kickstarter spel. Det blev eh, färdigfinansierat i eh, april 2012. Och eh, det gick riktigt bra. Eh, över 2500 backers och... Eh, 49 000 dollar i pengar eh, 49 000 dollar drog de in Och de hade 8 000 dollar som sitt goal eh, Så det var fler som kände För att finansiera den här Metroidvania-äventyret För det är det det mm. handlar om Det här är ett Metroidvania Och eh, du sa ju det Anton Att du var lite sugen på att köra just ett, ett Metroidvania till nästa mm. avsnitt Och jag, jag hade ingen viss lund... var lite bekymmersam så där när vi höll på att spela Don't Starve och bara jag vill inte spela det här mer men jag känner att jag borde för annars kan vi inte prata om det i podden. Jag vill spela typ Castle en Troidvania och det vore simla himla mysigt. Och så, mm. så sa du, åh jag har hittat det här. Det gjorde mig extremt glad. Och jag håller ju på att köra Symphony of the Night nu men jag, mm. jag tror ja, jag inte jag, inte jag tänker rusha igenom det. Det hade varit kul att kunna Nej. jämföra det som helhet mot det här men jag jag tänker inte rusha igenom bara för att eh, bara för att kunna jämföra det så utan jag, jag tar nog ett break i Symphony of the Night för att spela eh, Valdi's Story. och mm. eh, det verkar ha ett spännande combat-system eh, med eh, närsidor eller magi och liknande eh, ser fantastiskt vackert ut eh, en av låtarna från spelet har dykt upp på den där spelmusiklistan list jag lyssnar på Uh, och lite praktiska grejer det släpptes i uh, uh, september förra året på uh, mm. Steam uh, det kostar nu 14 euro att uh, skaffa men det, ha, det har varit på rea redan precis som alla Steam-spel det är bara på Windows och Steam dock men förhoppningsvis är det inte för krävande och jag tror mm. det ska gå att använda Joypad till det men det jag, eh, verkligen det vill jag ha jag gillar inte att spela Tangentbord har jag inte spelat såna här spel på sen jag, sen jag gick i mellanstadiet och spelade emulatorspel i brist på Joy, Joypad. Liksom. Mm. Men det, det, jag tror kontrollen ska funka bra för det här är ett spel som har... Jag har bara sett lite fort när jag har liksom scrollat förbi det på Google och sånt men det har fått bra betyg det här spelet. Mm. Så jag hoppas att det blir en positiv upplevelse och att eh, vi får riktigt kul med det här. Och att ni lyssnare får riktigt kul med det när ni spelar mm. med oss till nästa avsnitt. Mm. Och eh, eh, ja, glöm då inte att eh, gilla, prenumerera och kommentera. Och kommentera då framförallt om ni har spelat med så kommer ni att få vara med i avsnittet. Ja, precis. Jättekul. Tack så jättemycket för alla kommentarer till det här avsnittet. Eh, bara att nämna att eh, Valdy kostar 14 euro. Mm. så det är väldigt överkomligt för att det verkar ju himla mysigt det här jag har höga förväntningar bara att titta på, på vid, en video på det mm. och det... man hittar oss ifall ni hittar oss på iTunes så har vi en hemsida på spelaindie.se och vi är även spela indie på Twitter och spela indie på Facebook Mm. Så tack för den här gången Vi hörs till nästa avsnitt Jag heter Anton Och jag heter Jakob Och vi Spelar in Indie Va ah, nice. Och där kommer låten in och det blir bra. Po ja. ehm, ska vi se. 2:30. Alldeles för långt, men eh, nåja. Det var inte mycket, det var ja.